أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون رب لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقذة من اللساني يبقه قولي <تصفيق> سورة البقرة سورة بيانة سلور مسيرو كدلو بيانة توحيد بيانة نبيل السلام درسالة جهاد في سبيل الله تعالى أو انفاق في سبيل الله تعالى تو رب سلور حصه او اول حصه چیانوی نمبر آیات پوری او پاول حصه کی دری بابونو اول باب شلم نمبر آیات پوری او پاہاکی بیان د در شویو بیان در متقیانو در بفارو او د منافقینو دویم باب در اکیس نمبر آیات نکروشو پدی که اول داو در توحید یا ایو حناسو او په دی باندې پیندو درېلې اقلیه یو خلک قوم تاسو مې پیدا کړی دويم ولدینه من قبل <سؤال> کو مستونه مخنی خلک مې پیدا کړو تاسو کلار نکوم مشران درېم زنه کمنه لافارج ورځولې سلورم باران در باندې راوروم سمرد دلیلو و فلا تجعلو لله اندادم و انتم تعلمون و ان کنتم تیره بن سرا دلیل وحی صداقت دا کتاب و صداقت دا نبی علیه الصلاة والسلام فا ان لم تفعلو سرا تخیف اخربی و بشر لذین آمنو سرا بشارت لا يستحی سرا دفد اعتراض اسکیفتک کرونا دا دیزاینا نیامی اربعان سالور نیامتونا یو نیامت نیشن مشتاکی پیدا می کئی اٹیس نمبر آیاد کی درین نیامت پا اونتیس نمبر آیاد کی درزمی که دا طول سیزونا محساس و پیدا کردی دی درین نیامت پا نمبر آیاد کی وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او صلو رم نعمت آیات نمبر سین تیس کی درم نعمت جستاس و نکتمی فرشتی پسجده کی صلو رم نعمت نعمت صلو رم نعمت شو شو حاغمی ورطا موافت زدیزین و اس نعمی اربعاد آول نعمت دیں دا دنیا کې محمد طریقې دا هر انسان په چا خپل خبره مناوي مخکې کوله حقيقه فرد دلیل ذکر کی دا غی فواید ده غی د نن منل نوکټهات ذکر کی کبا هم او تن منې نو دی ورته خوري خېګنی یاد کی جوګره ما خو تاسو سرداه خېګنی کړی دي قرآن شریف نعمتونه ذکر کوي ماللہ رب العزت فرمائی قیف تگفرون باللہ وکن تم امواتن فا احیاء کن قیف تگفرون سرنگی کفر کوی تاسو باللہ فاللہ رب العزت وکن امواتن او وی تاسو نیش یا وی تاسو مڑا فا احیاء کن پس پیدے کتاسو لرا یا جندی کتاسو لرا کایف تکورونا تکورونا معنا تفسیر ابن کثیر او تفسیر مدارک کی امام نسفی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی دی کایف تکورونا معنا کایف تو شریکونه بالله څنګه شرک وې تاسو د الله رب العزت سره زکه دنیا کې د دې خلق ډېر کم دي چې هغه بالکل الله رب العزت ذات نه منکیر دي دلاله رب العزت منون کشتا خوار سرا شرک زیاد خرکی و کئی فا تکفرون دیوان جن ابن کسی رو مداری کئی فا تو شرکون بی الله سرکی دلاله رب العزت سرسنگ نوسو شرک وی و کنتم امواتن فا احیاکم بعض علماء مانده کئی وی تا سمره نفس جوندی که تا سلره و تفسیر ما ورده و تفسیر منی کسیر پا دیده که امواتن مانا پا عزمان سریک دی. وی تاسو نیش در سرم دنیا کی وجود نو پا احیا کم پس پیده کتاسو لرم. مرخو علرازی چی کل انسان پیدایشی در انسان جند بی. کل د در سر جند اونا نسنگ مرگ را جی. وددی وجنا امواتن مانای چو وی تاسو مره یعنی نیش فا احیاکم پس پیده که تاثل را جوندی که تاثل را پروس و راشی صورت اول نمبريات ایت کی حل علی الانسانی حین من الدهری لم یکن شئی ام مذکورا صورت دهر نهشت موسی پارا اول نمبر ایت هل اتى على الانسان تاکی سره غلیب انسان ماندي هین ومن الدهری او وقته زمانینا لم يكن شيئا مذكورا چنو دې سې سې یاد کړی شوی ده سره یاد کړی هم نو چا د معلوم هم نو چې څنګه سوق پیدا کیږي او هی حقیقت هم د قل انسان چې پیدا شي وې نیوي نو کاله لو کاله مخې سو لږ وخت مخې بسره سو ذکر نکړي دراغې نه پز الله ربو العزت انسان پیدا کینوی تاسو نش د زمو دنیا کی وجود نو پیدا کې تاسو لره ثم یو میت بیا و مړ تاسو لره ثم یو هی کوم بیا ژوند کی تاسو لره ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِيَعَادِيَ اللّٰهَ رَبَّ الْعِزَّةِ تُرْجَعُونَ تا تاسو واپس راکئ شئ کو نْتُمْ أَمْوَاتًا فَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ دل تاسو مرګونه زو ژوندونه ذکر شئ اَثَل سُرَي مُؤْمِن یولَسَمَ یَاتِ کِمْرَاضِی سَهِ رِشْتَمُ سیپارَه کَی دَعَمَت و ربنا أمت نفنتيني و أحييت نفنتيني فا طرفنا بظنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ربنا أمت نفنتيني أي ربا منك دوزل جندكو دوزل نمركو و أحييت نفنتيني دوزل جندكو فا طرفنا اقرار كوي طرفكو بخب الگناهنو ایا جو تو سولارشتې روزین کې سوال داره আজি چې مرق او دوزن نه دی جنس او دوزل نه دی انسان جنس چي قبر کې جنس شي قیامت پر ورځ جنس دنیا کې انسان جون دي اصل علماوي په قسم قسمه جون دي او هغه ټول احکام د هر ورځې جدا جدا دي یو جون دي د مور په خېټه کې هغه قسم جون دي دویم جون دنیا که دی، بریم جون ده قبر او ده برزخ دی، سلورم جون ده حشر ده ورز دی، او پینزم جون جا ده جنت جا ده جهنم دی، دا پینزه قسم جون ده خو اصل دا لوی جون دا پکی دو د دنیا او د آخرت دا نور پکی میز کرا غلل مور د خیرت جون د دا, دا برزخ جون دا پکی میز هو اللذی خلق دا دویم دلیل اقلی دویم نیامت او دلیل اقلیهم ده هو اللذی دا اللہ رب رزت حق ازاد ده خلق لاクリル پارا دا فیدی صاحب سو ما فی الاردی تولھا اس کی پذمک کی دی جمیعن قر ثم السوائل السمائی بے سوا کا قصو قیل السما یسمنتا آیات که یودا خبر آیاز مکه مخی پیدا یا اسمان مخی پیدا شوی قرآن شریف که دوان قسم آیاتو نشته دی ددیز ای نداز معلومی گی جز مکه مخی پیدا شوی دا اسمان دوستو پیدا شوی وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِعَا فَمَسْتَوَائِ لَسْتَمَائِ فَسَوَاهُنَ سَبْحَاسَ مَهُوَاتِ وَمَخِز پیدا دا وار پسې به پیدا شوی دی دارنګ د دا قرآنی شریف عام آیاتونو د قصې دي اکثر آیاتونه د حقین معلومیږي مخکې مکه به اسمان پیدا شویږي زمېږ د آیاتونه قرآنی شریف کې داسې مشتي د حقین معلومیږي چې مخکې الله رب العزت نور پیدا کړ او د هغه نه روزو الله رب العزت که پیدا کری ده اگر سنگا نازعات درشمو سی پارا. آیات نمبر 27 28 که اللہ را بریزت دا فرمائی اَاَنْتُمْ اَشَدُ خَلْقًا اَمِنْ سَمَعُوا بَنَاهَا رَفَعَا سَمْكَهَا فَسَوَاهَا وَأَوْطَ شَلِيلَهَا وَأَخْرَ جَزْوَحَاهَا والارض بعد ذلك دحا نموکه د اسمان ذکر وشي صورتي نياز ايات نمبر 27 28 29 دي ځلورا اياتونه دي پدې کې مخ کې ذکر د اسمان وشي د دې د پیدایي د هرکو بیا والارضا بعد ذلك دحا نموکه د دين وروستو ورډول د فرق کړی دا و ذهن کی ظاہران تحرون رضی چه مخت اسمان پیدا ده یا زمکا و یو قول عبدالعی بن عباس رضی اللہ وسلم اغوی زمکا پیدایش در زمک مخت شوی او خورو لی روز تو شوی دی اسمان پیدایش روز تو شوی او خورو لی مخت شوی دی. دلې نبی عباس رضی الله و قول مطلب دا دی عزت الله رب العزت پیدا کا او قرقینه ولا اثمان هم او قورهم کو اثمان د قورل روسو وز مکه خورا کا عباس رضی الله و تن کوله بین تفسیر کو د ذکر کړی ول ارضا بعد ذلک دهاه مطلب دا د مع ذلک دهاه اثمان سره ازمکم خور کړی دا تفسیر کو د ذکر کړی لاغه وینا مطلب دا چتمان ازمکه اذوان الله رب العزت یو زی پیدا کړیږي غوا خبر دا دا کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کوم ذکر کړی اکثر جو قران شریف کې آسمان نه مخکې ذکر شوی د زمکی پیدایي ذکر شوی د قورول نه دی ذکر دا کې دی چې خلقلکم ما فی الارض جميعا د زمکی پیدایي ذکر دین بیا ثم ثوال السماي هو الذی اللہ غزات خلقلکم پیدا کړی د پارس ما فی الارض ټول ارزو چې پسنه کوي د جميعا جمیعاً ما نئی تقیدو من الله دا قیدو سازیج دا اطول لاللہ رب العزت دا صرف دی لیکن سنگاً سوری جانسیہ دیا اللہ سمعیات وما بکم من نعمت انتا من اللہ دارن سوری نحل ترپا نعیات کی ذہن کی اصوال رازی چلزمی کی طول سے زنا دے انسان دا قیدی دا پارخونی دی کل دائیوی مثال پتور که یو طرف تا خوب نیر دے قبل طرف دا تریخ نهرونشتې د سورې جازي دي او لته میاته د سورته نحل 35 نمبر 35 سمیاته زین کې سوال دارا جی چې کله دنیا کې خوازه قوان نهرونشتې نو دارنګ تراخه نهرونمشتې سمندر تریخو مشتي له تریخ سمندر کې د انسان لپاره څه फायदा پرسته ده یا دنیا که دا زهرلې ستون دي ما لړم دا ستون نه په پدې انسان د پاره څه پرته ده جواب د حقیقت دی بعض ستون انسان بل واسطه په داخلي بعض نه بلا واسطه په داخلي د ستونو انسان تیوي او بعض ستونو फायदा ان ډایرې مثال په تور نهر نوی، نهر دا تریخ نه هر تریخ نه هر فائدہ دنیا دا ټول گندو نه غیر ازتون دا هغه ته جوړ شي هغه زمرد تریخواله دې زمرد ته زابیت پکی ته هغه صفای شي پرې سره داین دن دنیا کې مار لړنګ دا ستون دین او زہریله سیزونن دن دنیا کې دن دن زہریله هوا غانی دا چریدی جذبی انسان ته صفای هوا پاد شي بل ده انسان ده یرور و ده پارم ما لڑم دا انسان که به سرکشی زیاته و یک دا سیزونه نوی نو اللہ رب العزت لڑم و دا سیزونه پیدا که که دا اغدا شکل نه انسان یریگی ورنا چلا دمرا زناور شیر مخ و دا سیزونه نوی زناور کسما, کسما انسان که به سمر سرکشی پرتوا و ده انسان سرکشی سن اصلا قدیبان ده را کانترول کیگی درین وجه دادا دا زهریلی سیزونا قدی کن فیده پرتی دی کسنگ اکیمان و دالا گیشوی دی و دوایان دادا ایس سیزونا تیمه جوڑی موسی سیزونا اللہ رب العزت دا حقی فائده انسان تا داریک رسی رسول سیزونا فائده انسان تین داریک رسی گی سم سوا الى سمایی سم سوا بیقص و ارادوکه وسوآه ونا فز برابریک سبع سماواتین وسمعنا هو هو بكل شیء علیم او د الله رب العزت په هر یو ژبانه په هدي و اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض دا اوسلورم نعمت اصل نعمت په 34 نمبر یاد کړي لیکن دا ها غصر نامه دا نعمت دا پار او که گه و تفصیلی واقع ذکر که گه دادم علیه صلاة دا و سلام دا پیدایش خودی واقعی نازین کی اصول سوالی نرازی یه اصول زین کی دا رازی چه اللہ رب العزت کل آدم علیه صلاة و سلام پیدا کولو نفرشتو سر مشورد سیشی کولا اللہ رب العزت خود دقسی و کار کولیشی سو د تپوس نو شکوله او الله رب العزت در فرشتو سره ایدل مشوره کرده دا دویم سوال زین که دارا دی جی فرشتو نعوذ بالله منظر اگر اللہ رب العزت بکار اعتراض کرده دی در این سوال دارا دی جی فرشتو دیبنی آدم و دادم علیہ السلام غیبت کرده دی او غیبت کو گناه کبیره ده سلورم سوال زین که دارازی که فرشتی اغیث خبری وی که انسانان بپیدا کهی ده یو بلوینی بطوی پینزم فرشتو خپل تعریف کرده دی نحنو نصبیح و نقدس و لکان نخفل تعریفم خشینه ده الله اللہ رب العزت فرشتو او دادم علیه السلام فرک دا پر آدم علیه السلام تیز قودن ده الفاظو که دوانو او لري او فرشتو ته اونو خود او بیا تفوز ز دوانو نه کوي ظاهر قبره دا چیو کستا سړی یو شاګرد ته سوخي بل ته سونه کوي جیو نه تفوز کوي نیو ته به ورزی بل ته خام مخانه ورزی ظاهرا زین کې اصله دځی کړه خو ظلم خو کوي چې الله رب العالمین اسلام ته خود نوکا فرشتو ته نه کړو تفوز بیا دوانو نه کوي نوردار سو سوالات پر زین کې راځي اول او اتقال رب کل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ الله رب العزت کې فرشتو سره مشوره کړی دا مدا مشوره نه نه بلکې شکل له مشورې دی او دای دنیا کې یو کار وی کار یو شان تخکاری هغه شکل له کار مثال په توګه اوږه دا گناہ ده نافرمانی ده الله رب العزت اوس کہ انسان په هیره باندې روجو خوړل شکل ده گناہ خو ده حقیقتي گناہ نه ده د قصي دا اختیاري مشوره خدای شکل ده مشوري دی او مشوره نه ده او پدې کې تعلیم ده انسانانو ته د انسانانو د پهوره د پارا الله رب العزت دا اوکه چه او که چی انسانانو غوری مازه مشورې ضرورت نشته هزار څه بولې شه خدای حقیق بوجود بیا ما مشوره کړی ده وین انسانانو تاسو دغه څه چې خپل کارونه کوي تاسو ډیر ضرورت دی چې مشوره کوي دیم ذهن کې سوال دارا زی د فرشتو دهی لی دلی نو انسانانی لی نو نو دی وی چه اللہ رب رضید دی و فسادو نکی دهاغی جواب بعض لما داکی چه ده انسانانو نمخ کی پیریانو سی دل کی دنیا کی او سی نو پیریانو چه ده شر و فساد بے کولو. جو کل دی شر فساد پولو نو دی جناتو دی پیریانو دا شر فساد فرشتو داو دا کا دل چیر دی دنیا تا سوگزینو حاقی با شر فساد کئی نو دی تا قیاس دا حضر پا غائب بانده بلکی گی دی قیاس دا حضر پا غائب بانده چی دی تا سم و دید آغی بل زین کی دا سوال رازی باو ظلمانوی چی خلیفہ کل قرآن شریف کی ذکر شو و دیوویل چیرہ خلیفہ یو مانوہ فیصلکو ان کے فیصلکو علی کی گی چی خلق کل اخفل میں اس خلق جنگ جگڑی کی شر و فساد کی او دی وجنه پیسره کیگی او دی وجنه دیویل چیدی بشر و, و فساد کین او زکر دیده خبرو که چیدی بشر فساد کی. بل چیدی دی, دی ابنی آدمو که چیدی بشر و, و فساد کی جواب ده دا حاگی دادیں غیبت دا حاگسیس دو بیلی کی گی چه فاگی کی توحین ده مقصد بی ده چا فکوالی مقصد بی پیش شا خبری چا خوسم مقصد د هغه سره کول وی داغه سپکول دی وی چې توهین پکوینه عاقیت غیبت وی لیکي او فرشته درته دا مقصد نو بل فرشتو خپل تعریف کړي دی او تاریخ خپل خنه دی جواب د هغه دا چې تاریخ خپل کول ال خنه دی چې کل انسان تکبر په تور باندې کوي او تکبر فرشتو کېشته دي نه حاق او معصوم دي او ګناه نه پاکي دي د دیو نه دته تعریف هغه تعریف نه دي د کم تکبر انسان کې راځي تکبر په تور باندې وي او قال ربک او یاد کا کې چې ويل رب سا ل للملائکتی فرشتو ته انی جایلن فی الارض خلیفہ این یائرون یکین زګرزو معفل ارضی پسمک کی خلیفہ یو خلیفہ خلیفہ بعض پر د خلیفا, خلیفا, خلیفا معنی په نائب سره کړی دا چې زګرزو مزه پسمک کی یو نائب نو په دې سوال را چې د الله رب عزت نائب کو نشته دی نائب واغه تړې نيسي چې هغه فلکار په پرې کولی یا صلیوینا نو ځنایب د هغه کارو کې نو رب ال عزت څه ضرورت به چې هغه نائب نیولو دیو جنا شیخ القران رحم الله فرمی نائب معنا پذیزه کې صحیح نه ده کله پدی ترازو نه خلیفہ یو معنا آزاد المصیر کبن جوزی رحم الله او تفسیر قاسمی هم ده معنا کړي خلیفہ معنا یخلفوا بعضكم بعضا دازقوم پیدا کوم د از خلق پیدا کوم چې هغه به یو بل نسل راځي داغي نسل به یو بل پیدا کیږي فرشتي وی فرشتي حقيقه وعده نه کوي بل څه نه پیدا کوم چې د حقيقه نسل هغه به په خپل دیو بل نه پیدا کیږي او خلیفا په معنا د یو بل پسرات لرو د دې معنی تایید د قران شریف نه هم کیږي سورت ایات نمبر ایک سو پینسر یو سل پینزش بیتم نمبر ایات ده سورت انام آخرنه ایات اتم سپارا سورت انام نمبر ایک سو پینسر وَهُوَ الَّذِي جَعْ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْدُ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَهُوَ اعوذاللہ اغزاد دین جعلکم جعلکم چی گرزولی تاسولران خلائفا یوبالپسیر استو پاتی کی دن کی خلائف الارضی یوبالپسیرات دن کی زاد المسلکی بنی جوزیم اللہ زکر کرو گی قومن یخلقو بازغم بازوان داسی قومتی یوباللہ یعنی پاتی کی دن کی پلار لارشی زی پاتی نسید آگرنگی نکزی و دا داس مخلوق اللہ رب العزت پیدا کرده چه آغا دیو بلنا روست روس پاتی کهی او روست نصف پاتی کهی نور خلق دارم قرآنی شریف نور گرنو ایتنو دا معنی راغلی دا نو یو معنی دا خلیفا داس مخلوق چه آغا دیو بلن روست برازین دوین معنی مکتاح دار و سعاده کی اللہ من ابن قیم رحمه اللہ او تفسیر ماوردی او تفسیر قاسمی دویما معنا دای کړی ده خلیفہ په معنا د نائب سره او بیا خلیفہ نه مراد خلیفۃ الجن دی پیریانو نائب د الله رب العزت نائب مراد نه دي بلکی خلیفۃ الجن مخ پیرانو نو ځکه خلیفونه روسو د دیو نائب د دیو بل کسم پیدا کوم مخ خلیفہ مرکه نائب شینو نائب ده معنا نا نه کې د الله رب العزت نائب بلکه نائب جناتو نائب دی پیریانو او دا معنا الله ابن تیم رحمہه الله ای کړي ده درېم خلیفہ په معنا د مامور سره چې زبردستو حکم نکوم هغه به منی او په معنا دا فیصله کول سره په معنا دا حاکم سره او خلیفہ معنا د ازي او مخلوق پیدا کوم چاغي په میز کې خپلها حاکمان وی فیصلی بکوی سجنگ اگر راشی پا خلا پا کداس خلک وی خلپلا با فیصلی بکوی جرگی بکوی دارن زمان حکمون مامور بوی زمان آغا حکمون منون کی بوی او دلیمانی تایید سورت سواد درشتم سی پارا آیات نمبر اونتر یو کم او یایم نمبر آیات درشتم سی پارا سورت سواد اللہ رب العزت داود علیہ السلام تا فرمی یا داودو اینا جعلناکا خلیفتاً فی الارضی فحکم بین الناس یا داودو ای داود علیہ السلام اینا جعلناکا یقیناً گرزو لے ممتالرہ خلیفتاً خلیفاً و خلیفه رو سور پسی بیا پا قبل تفسیره فحکم بین الناس فیصل کواب میں ز خلق کی نو خلیفہ دریم معنی داز مخلوق پیدا کوم چای وب قومس کی پقلا فیصل کی جرگی وب کی کس جنگ گڑی راضی او دا معنی که سو کی چې خلیفہ نائب دو انسان ز الله رب العزت نائب نشی کېد لري ز قرص کفار خو بدای اعتراض کړي چې الله نائبان شته دی وللہ رب العزت پاغی رد کړو اصل الله رب العزت چی دے دا بندن نائب کی دیشی و اللہ رب العزت چی دے دا ها غصوک نائب نیشت دے دیو جنا اللہ رب العزت چی دے دا دا بندن نائب کی دیشی وجدادا مقتادا رسالاک اللہ بینو قیم رحمه اللہ غالبا اکسو با آنوی صفحہ کی بیا زکر کردی چی نبی علیہ السلام دا سفری و دعا چی خین و دادا الإمن الظاهر لا يمسنا على غريب الداذى والخليفة في الأدوة الإلهة الشؤوس來 jack deaf يا الله رب العددenga عمالaguرة قرية incentive والخليفة في الأدوة Legislative ا Redmi quitezan أخبره في الأدوة الولايات يا الله رب العددika دعا градماد خليفة دعا ، دعا ما قريبا استقاط والله رب العدد التكريفة لا تلت في Анغازم جبنده نی وی الله رب العزت جي لاءِ د کور حفاظت هرڅول الله رب العزت کوي دوال خليفته في الاهل قالوا اتجالوا فيها ويل فرشتو اتجالوا فيها ايا گردد ته پدي کې مئ يفتد فيها هر فساد کوي پدي کې ويذق او تييبو بني اتجالو فیها منیوب سیدو فیها ویسر کو دیما ایت پیدا که پدی کی منیوب فیها هر حاغسو کی فساد بخی پدی کی ویسر کو دیما او تویی ببینی دلتا فرشتو چنین انسانانی نولی دلی و دیتا قیاس دا حاضر پا غائب باندوی لکی او اول قیاس چنین دا فرشتو کری دلی باص خلک وی اول قصه شیطان اول قياس کوم شیطان دی خدا قبر سینه ده اول قياس دي دا فرشتو کړی دي نو تل آدم السلام پیدا نه دي او فرشتو چې قياس کړی دي نو قالوا اتجالوا فیها ولدی اتجالوا فیها آیا پیدا کې ګرځې ته پدې کې مایوکس لو فیها هر فساد وکړي پدې کې وَيَسْلِ كُتْ دِمَاعَا اَوْ تُوِيَئِ بَوِنِي نو دیخو یا دی وجنه ویل چه خلیفه مانا خیصله نو خیصله علا کله چې چه جنگ جگره بی نو دی وجنه دی با یا خلیفه دی دی وجنه دا خبره کولا چې مخی پیریانو او آغی ومدقس جگره اقفل میز که فسادو نکول وَنَحْنُو نُصَبِّحُو بِحَمْدِكَا وَنَح او مونږه پاکي بیانو به بی حمدیکا سره د حمد سات تسبيح سا او یو سره د حمد و نو قدس لک او جو دواله بیانو سات تعظیم بیانو سات نو سبحو به او به حمدیکا و نو قدس لک په دې کې ګړ فرخونو علما کې نو سبحو تسبيح ذاتي الفاظ د ویلې کې چې الله رب العزت پاکي پاک بیان کیږي د شرکنا نه له سبحان رب العظيم دغه الفاظ ذوی پکوی بہ حمدکہ حمد تعریف پکوی ہارے حمد وی او تقدس بعض لماوی تقدس لک ابن جوزیری رحمہ اللہ نوروی تقدس معنی نعظم کا و نقدرو کا منگہ سع عظمت سا او چتوالی سال تقدس وی بعض وی لک سبحان ربی الاعلی دارن الفاظ ہغه تقدس کرا تسبیح <تصفيق> سبحان نبی دازی اللہ وبحمده از الفاظ چې الله ربو عزت ذات پاکي پاکي بیان شي وي نو هغه د تسبیح ویل کی حمد به حمدک اج الله ربو عزت تعارف پاکي شوی او ونقدس الله ربو عزت عظمت الله ربو عزت او جتواله لویاواله هغه پاکي بیان قال انی اعلم و الله ربو عزت کینز ډیر خفوی ما لا تعلمون هاجتاسن पहुंची गई وعلم آدم الاسماء كلها وعلم اويقودل آدم الاسماء ادم عليه الصلاه والسلام كلها تول. كلها وعلم آدم الاسماء ادم عليه السلام قال الله رب الاولاد قودن نمونا دا دا زیرک څنګه تعلیم په طریقه باندې وه په الله رب العزت آدم علی السلام بدن چې کومه خټه نه جوړه کمه خاورې نه روپاغي کې ردیبو هوا چلا د څنګه پرشتي هاغي خوراګ نه کې اسحاق نه کې لوګا په ناراضی دا خبرې په ناراضی آدم علی السلام الله رب العزت د بدن د خاورې جوګه پدېږي لوګا محسوس کېدل دارنګ څنګه آدم دا دا احساس کېدل ځکه کېو محمد <مدام> رسول <عليه السلام> خام خامخالی انسان یوسې څه ضرورت شي نو بیا په خپل انسان د هغه په اړه کوم معلومات حاصلې ادارونکو حاصلې په خپل الله ربول عزت څه کې انسان په ذکر په خپل چولی وي اغه فرشتو دې څه نو ضرورت نه راتلو نو دی ونجنه فرشته ته خبري نه وي ورته اوس هغه د دینه فرشته څخه بالکل ها طول نه مراد دانی دی سنگه چه بازو ذکر کرده دا کامپیوٹر و موبیل و داری و سیدنه اصل کم چی دا خبر کئی آغی دا قرآن شریف و دی مطلب سینکوی دی کلها دا بمطلبو نه دی دی یو قرآن شریف کی کل ذکر شی نه کل مانه داوی چهاری و سید کمخیوی روستوی حال سنگوی نه طول سی دونتی نه مرادوی کل نه دا مرادوی او دویم کله ذکر د کل اوشی فموراد کل چی دیس و ده دی ضرورت سی بعض مناسب سی ته مراد دی او دی وجنا کو یو ده کلی کلی دویم ده کلی عرفی کلی کلی هاگی که هر یو سیز داخل بلکه ک اللہ علا کلی شئن قدیر و, و علا کلی شئن قدیر که هر یو سیز بند اللہ را بل عزت قدرت دی دیتا کلی کلی ویلیکی دویم ده کل عرفی کل عرفی دیتوی لیکی چه معاشره که ماهوی که خلقی طول گنی مر طول نوی اگر پختوکی دیمی سالی و سڑی چا تی خیرات کرنو که سوکوی یر طول خلق راگلی مر طول خلقو نی راگلی زنان پادشوی معاشمان پادشوی سوک بازارت تیلی. یا سوک وفادشوی نو یر طول خلقی جنازی تر طول دنیا جنازی تر آگلی تو طول دنیا کو نیوی راگلی دغه په کلها قران شریف کې منددي معنی ته د قران کریم د غنا اتنند کیږي روسو راځي زلقرنین په باره کې الله رب العزت داغه په باره کې فرمایلیو چې مونږه زلقرنین ته هر یو څه زور کړو زلقرنین ته په هریو نو نه ملاو شی وي بلکې کوم چې د هغه مناسب او کوم چې د هغه ضرورت راتلو نو الله رب العزت ورته هغه څه زونه ورکړو او کله مرات کوم ته د زلقرنین ضرورت راتللو دا رنگ د بیرتیز سورتی کاف اشوارلسو مه سی آیات نمبر 84 سلو راتایم نمبر آیات زلقرنین بیان کیږي انا مکنال له فی الارض وااتینا هو من کلی شیئن سببا سورتی کاف اشوارلسو مه سی انما مكننا له يكنن قدرت ورکلومږ دیتا پزمک کی وااتیناهم من کل <سؤال> شی ان سبب او ورکلومږ دیتا من کل شی د هر یو چیز سبب د اسبابونه من کل شی دا مطلب چې نه ځل ته هر یو چیز شو د څنګه هر چیز ته ورکلې شو په خپل بیا ځل قانون چې د ته محتاج وي او خلق ته اعتماد ترا امداز آئینونی بی قوة تا سماس تر امداز او قیده طاقت زلقارنین تک هاری اسیز ورکرشه بیوین مولی که خلکو تبیان محتاجه دی دارنگ بلقیس و بارک امراضی تم آغت هم هاری اسیز ورکرشه صورت نمل نورلسم سی پارا آیات نمبر سیس درشتم نمبر آیات خود حدوی اینی وجدتم راتن تملک و اوطیت من کل شیئی و لها عرش و نعظیم. سورة نمل نرلسم سپارا آیات نمبر تائیس درشتم نمبر آیت. اینی وجدتم راتن تملیکوهم یکینان بیا منتلا مایو زنانا سفدیبان دی حکومت کولو مشری کولا و اوطیت من کل او ورکښو د تا کلي شي په هر سیزنا ولاه عارفو نازیم او د اغلوی تختو رسنګ بيتي ساه یو سيز ورکښو د سليمان عليه السلام بادشاہ په دغه سره نو سليمان عليه السلام پرنګي بادشاہ ته هم دغه سره نو دا کلي اورتي دي مناسب سيزونه کم دغه ضرورت او حاجته درن سورې د بقره کي رازي الله رب عزت ابراهيم عليه السلام ته ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دُهُنَّا يَأْتِينكَ صَاعَةَ سُورَةُ بَقَرَاتِ دریمه سی پارا آیات نمبر 260 228 تا آیات ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا دیت میزی بیا وګرځا په هایو غرباندی د دېنا حصہ ټوکړه ابراهیم علیه السلام ولټوری دنیا هر یو غرض به د دې مرغود دې چې حساب رسول د مرغان نه سمج عل阿拉 کل جبرین هر یو غرض مراد څرګنده کی کوم غرونو نو د قضی قران شریف کې کل ذکر شي او کل مراد دانا چې د دنیا هر یو شیزه ته مراد شي بلکې کم چې مناسب دي نو کل هاتول یې کم چې مناسبو ثم عرضهم بی اروانی دی قدیل را علی الملائکتی پا فرشتو باندی فقالا پسو فرمین اللہ رب العزت انبی اونی خبر را کی ماتا بی اسمائی ها اولائی فتاثیراتو دی, دی نمونو ان کنتم صادقین کجریتا سو رشتنی بی اسمائی ها اولائی فتاثیراتو دی, دی نمونو یعن دی, دی سیزنو اثر دی مثال پا تور عبودینو دی سا اثر دی دا فراک دین و دا دی اثر دین فرشتو پا دی سکوله فراک دا اغیر ضرورت نراتلو سخاک دا اغیر ضرورت نراتلو عدم علیہ السلام دا دی ضرورت نراتلو عدم علیہ السلام پی پویدوش فراک اغیر سر لوگ مری دا رنگ و بو سر تند مری قالو سبحانک لا علم لنا قالو ویل فرشتو دا اقبل عجز فرشتے ہوئی سبحانکا فاکیتا لرائی اللہ لا علم لنا نشت ده علم پو امون لرا الا ما علمتنا مگر هر علم جتا منترا کرده دیں انکا انت الالیم الحکیم یکینا انت اے اللہ رب العزت قویا او حکمت والا ذاتی قال <سؤال> او فرمل <سؤال> اللہ <سؤال> رب العزت یا آدم اے آدم علیہ السلام ام بئهم خبر کدی لرا باسمائهم فتحصیراتو یا فازراتو د وینونو باندې فلما امبهم وسهر کلا چې خبرې کډیل را بیاسماءهم فازراتو د وینونو چې داسې دي د پارا پچاریږي آل اوپر مین الله رب العزت علم اقول لكم ای نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم ی کی نن ډیر خپوی غم غیوه سما وا دی ولاردې په ټو سیجونو داس مانو وأعلم ما تبدون او ډېر خپوهګه ما تبدون هغه چې تاسو ښکارا کوي و ما كنتم تکتم او هغه چې تاسو پټوي هغه ټول باندې ز ډېر خپوهګه دیني عالم غیب السماوات والارض دا غیب دا په نسبت دا انسان باندې انسان څه زونه پړدی او څه ښکار دی الله رب بر عزت 파غیب باندې ډېر وار نا غیب د الله ربول عزت نه هیڅ چیز نشته امام من غایب فی السماوات ولا فی الارض الله نه په اسمان او په زمکه کې هیڅ څه دی غیب دا په نسبت انسان باندې چې انسان نسبونه پر دې څوک کارې دي د هغه ټول الله ربول عزت علم دی بل وال و ماتو دونا و كنتم تکتمون زه ډیر خپويږم هغه چې تاسو ښکارا کوي څه چې تاسو پټوي مراد د دینه سیدی په دې کې مختلف اقوال ډولونه مو دي په دې کې بهترين قول عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن دی سپدي هاوی واعلم ما تكتبونا دین مراده فرشتو ها مشوره ده او ما تكتبو ما تکمون مراده دېږي څنګه تکبر دي چې پدې کې پټ کړیو نو ښکار دي کومو فرشتي کولی په غیم ز ډیر خفوي ګم وما تتقومون ها جدادو پټول یعنی شیطان ها او حکم چې ځکه تکبر پټ کړی او نه باغی باندېوم ډېر خپويګم زم کولارین ما توب دونه و ما كنتم تبتمون دې تا کلمد شمول ویل کې کې کلمد شمول عربی کې یعنی وزن برابر او یو لفظ ده ځکه پښتو کې ویل کې رټي روټی خو روټ دا موټی ور سر شخواې وزنبرابررو دپار دا دلی شي د دقه د اصل خو ما توتونو و ما ته تومون د وزن بالابرو دپره ور سرارلی تاسو چې څخ کاره کوي فرشتو تاسو چې کوم اکارهه برو کې پاغې ډېرخ پوهیم و ما تک تومونو په تاسو پټو وي دا د هغې ماته اعلم دی پوه را سرهشته دی او فرشتو س پټکړی نو یاته تومون نه ماضې شیطان ح هغه ته کوو چې کمم پهز کې پټو هاغتې مررادي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ دَاو سلو در میہ مت جساسو نکتمی فرشتے ہر مسجود علیہ دا فرشتو میہ اوگر زلو جساسو عزت من کا نو ایدہ قلنا یا تا کلہ چوئ منگ علل ملائکۃ تسجدو فرشتو تاك تا کہ سجدو فَسَجِدُو فَذِي سَجْدَو كَانْ إِلَّا إِبْلِيس مَغَرْ إِبْلِيسُ نَكَانْ دلتا لِآدماء که سو اقواز دین ویل منگا سجدو کی عدم علیه السلام تا لِآدماء عدم علیه السلام تا عدم علیه السلام تا سجده یا خدا جفت طرف دا عدم علیه السلام سجدو کی تا سو. په طرف د عدم علیه السلام باندې لکه څنګه موږ بیت الله شریف په طرف باندې حقیقت کې سجده هغه کو الله رب العزت کده او طرف زمونږه بیت الله شریف دې دغه فرشتو سجده هغه الله رب العزت ته واه او طرف د هغه صرف بیت الله ادم علیه السلام شیخ القران رحمہ الله فرمایل یو دل ما او بیদুল্লাহ سندره رحمہ الله نه تاسو کو چې تاسو مسلمان شوی؟ یو دل্লাহ سندره رحمہ الله سیکو مخکې غارو سو مسلمان شو ویدہ تاسو ما نه تر اوسه لا چانه دې کړی تارانه پاول ضرورت کو. کله بیদুল্লাহ سندره رحمہ الله ځان یو جدا روبو بیا راته ویز یو راس فلاره روانو اومه کتل چې د هندوانو و با. او د مسلمانانو خپل می کې مناظره زمه جمعې ته ورېدم مسلمانانو په هندوانو د اعتراض کولو چې ګوري تاسو بوټانو ته سجدی کوئ د غیر الله عبادت کوي وینډانو ورته ویل کده خبر وی چې مونږ بوټانو ته سجدی کوو نو تاسو مې ته الله شریف ته سجدی کوئ مونږ تاسو کې همدومره فرق نشته دی مسلمانان اور جواب داور کوي چې مونږه بیت الله شریف ته سجده نه کوو بلکې زمونږه طرف سره بیت الله شریف دی تا ورنه تاسو خپل ميزبوت ميس کې ساحل نه پریک دی پردنیو مقام او تقويم مونږه بیت الله کې نصم لري مو طرف طرف زمونږه بیت شریف دی او سجده زمونږه حقیقت کې الله رب العزت ته او دا مثلاوند دی وژنه یو سړی کاغه د قبله نه د معلوماته د خپل څوچو کې بیا د ودریږي پهینه ما ټولو په تم وجه الله دی معلومینه کوسم طرف توذری د خپل څوچو نه بعد د ودریږي وصلا الله رب العز جل وسلم تسلیم پرې وسې دته چې بیت الله شریف ته نه دا بلکې صرف طرف بیت الله شریف دے. زمان دا دی زموږه په ذکره دا کینه استم ما د دې په اړه بحثه تعالی شروع ک تهقیق مې شروع ماده اسمعی شهیدان مولا د نور کتابونه مو قتل لاغینه روس اسلام زما په ځکه پریوتو ما تبولته. وسیدل مسلمانانو چې څنګه بیت الله شریف ته دا بیت الله شریف په طرف ده حقیقت کې الله ته ده. د قصې په فرشتو سیدان هغه ادمان اسلام په طرفه حقیقت کې الله ته و. دیمه ایستو له ادمه د سیدره تعظیم وا. او سجده ده تعظیم دا پی مخدن و آمتونو که مجایز څنګه لگتا سنگه یوسف علیه صلcont و سلام تو مور و بلار پی سجده بانده و خر رو لهو سجده دن ویو خاول لو چارگی یوسف علیه صلیم تا پی سجده بانده پریوتل او دعوت سجده ده تعظیم او سجده ده تعظیم مخدن و آمتونو که جایز وان او ده امت که چه ده تعظیم هغه جایز نه ده غیر الله دا تعظیم سید عمر الله ته جایز نه دا دریم کول زده د 18 داغه دمر اسلام تموا خدل ته حکم د الله رب العزتو او کامیابې ای عبادت اصل د الله رب العزت په حکم کې دي چې کله الله رب العزت حکم وکړي ته عبادت متقشې الله رب ال عزت حکم کوي چې ونيته سيده او کا ونيته سيده کول بری ټیم عبادت پر انسان کامیاب کیږي د کا کی. اصل انسان تابع د الله رب ال عزت حکم دی نو بری ټیم حکم د الله رب ال عزت او دینه دا معنی نشه الله ته سجده جائز ده بلکه دا حکم د الله رب ال عزت به زين دا خبره راځي چې فصو الا ابلیس ما کې الله رب عز تو فرمیل ویس کړه لملایکه تسجدو لآدم فتسجدو الا ابلیس مونږه فرشتو ته ویل چې تسیدو کې آدم علی السلام ته یا آدم علی السلام په طرف دوی سجدو کا الا ابلیس مګر ابلیس اونکا شیطان اونکا دوی دې خدا معلومیږي چې دا ابلیس شیطان دا فرشتو نه دی ځکه چې دوی سجدوونکه الله رب عز د دوی حکم کړی حالا چه ده قرآن شریف ده نور زیونونا معلومی گی چه ابلیس داده پیریانو نده اکا سنیا از صورت کهف بنز اللہ سمسی پارا آیات نمبر پچاس پنزستم نمبر آیات وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِقَ دِسْجِدُوا لِآدَمَا فَسَجِدُوا إِلَّا اِبلیس کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُو یاد که کلی چویلو مونگا فرشتوتا سجدو که سورت که فنزل سمسی آیات نمبر پچاس فنزستم نمبر آیات اویل مونگا فرشتوتا سجدو که پطرف دادم علیہ السلام یادم علیہ السلام تا فسجدو پزدی سجدو که اللہ ابلیس مگر نکا کانا مین الجنی او دے دے پیریاں نہ فف ثق عن امر ربه بس نہ فرمانو کا د حکم درپن او کانا مین الجنی او او الله اللہ رب العزت فرمائی جدی پک سجدا ونا کا بعض لم ابن گدیو جواب دے ابن عباس سے قول دا ذکر کڑی دے کی جن دا د فریضه یو قبیله یو خاندان خدا قول دی خدا خپل صحیح نه دی بلکې د دې صحیح سند چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه رم ته رسیدي ابن عباس رضی الله تعالی عنه د خبره نه ذکر کړي دې سند پر دا, دا ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی ځکه پیرې دا جدا شي او فرښتې جدا شي دي دا له دا اورنه پیدا شوې ده د کيروس برابر شي صورتي اعراف کې ده په خپل خلق ته ني منار و خلق ته مين شي یو په پريزه یو او فرشتي د فرشتي اودان جین تعریفی را فرق دي فرشتي تعریف دایي دا جسم نوريون يتشکل و اشکال المختلفه فرښتہ جسم نوريون دایو نورانی جسم دي یت شکل و دا په مختلفو شکونو سره بدلېږي رابط دي دي شي او جن جسمو ناریو نید شکل بیشکالی مختلفات دایو دا, دا اوروالا جسمو دے پیدائیج دے دی اصل دا اور او اوکا مختلفو شکنو نو بردی دی, دی دی دی نو او اور او رناک دیر فرق دی دا سنگی یو قبلو یو خاندان کی دی دی شی دل تا لی آده للمرائک تیز جدو ابلیس اصل کی حکم الله رب العزت ابلیس زه هم کړیو او فرشتو ته همو خو ذکر دا فرشتو د وجې عزت او د قصرت د وجې نه فرشتي زیات وی د دې وجې نه د فرشتو ذکر وکاو هغه उचित مکلوب دی نور حکم د الله رب العزت هغه ابلیس ته هم او شیطان ته هم د دې روس د سوره اعراف اتمه صفاره آیات نمبر دولسم نمبر آیات سورت آراف اتمسی پارا اللہ رب العزت پکل اور توی قالا ما منعکا اللہ تسجدہ از امرتو قالا و فرمین رب العزت ما منعکا سوشی منعکلو تالا را اللہ تسجدہ سندگی پولونا از امرتو کان حکم کلو ما تاتا از امرتو کانا معلومی گی یا الله رب العزت ابلیس هم حکم کړیو مې دې ته هم حکمو فرشتو ته هم حکمو خو دا فرشتو ذکر د کثرت او دا حقيقه تعظيم د غیری عزتمندی د وجه نه وکړ بل دین کې سوال دا راځي دا ابلیس دا جنت ته څلې اسنځو مباذل ما کوئی حدیث سیلم الله رب العزت دې مغادر مو ذکر کړي جنات دي کله ډېر تر کشي شروع کا رب دې تو فرشتي رولې غلي فرشتي چې دې الله سي فرشتو چې دې جنات قتل کوي سي ځان تر بوتل وان قاعده د عقل کې چې دې خلق کې حاغې شې باره ته شروع کی نيكي شروع کی کار کې سپکې ځکې دتاسو ابليس هم جنات کې نیکیاني شروع کې مودته شرافته او عزت ملاوي حکم چه دا ذکر کردی، چه دا ازمک دا چه حصه نیش ددی، دا اپا که عبادت نده کردی، سجدین دا لگور دا خبری، مجالس الابرار پده وانده رد کردی، باکم قسم باز موریان امدادن فضایت ابلیس بیانون کرو گی، چه دمر زر اکال و دمر لککال آغا فلانه عبادت کل و فلانه عبادت کل و فلانه عبادت کل و فلانه فلانه کردی، دمر انده کردی، اسمرا چه خلق و فسی جوڑ کردی، مجال إلا إبليس ولكن إبليس لديه أبا إنكاره وستكبره أوزان الله وغنه تكبره وكأنه من الكافرين وكأنه من الكافر أنه إنكاره يعني أنه لا يوجد الله في العزة في علم لأن الله لا يوجد علمه لذلك يجب أن يكون هناك وقلنا يا آدم إسكن أنتا وزوجك الجنة وقلنا يا آدم إسكن ایدم علیہ السلام موسیقا انتا و زوجو کل جنتا سو او بی بی جنت کی و قولنا اس کن او ویل منگا علیہ السلام موسیقا انتا و زوجو کل او بی بی جنت کی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا هَيَا او أَوْ خَرِيتَا سُدَدِينَا كَمْ ذِكْرُ سَأْتُخُشِي فَمَا رَأَيْتَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ أَوْ مِنِ ذِيكِ الْغَيْدِ يَهْوَنِتَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَشَيْءٌ تَسُدْوَانَا دَرِجِ كَمُغُنْكُنَا ذَلْتَا اول کی صیغہ د واحد ذکر کی ادم علیہ السلام او سیګه او بی بی زہبہ جنت کی روس کی بیا صیغه رازی حغلت تسنیه رازی و کلات از جوان خوئی ہے سچی تو ما کم دے جتا از جوان یی ولا تقربات از جوان منی ذکی گئی پتہ کو نا پسی بتا از جوان کازلہما او قیل دے جوان لرا حضرت سیغه تسنیه دي جوان دا ذکر او مکہ یا ادم اس کن ادم علی السلام ته صرف حکم ته اوستاخوذی په کار خدا ستاسو دوانو سیږي وجدا دا اصل کی خدا په سکونت کې تابع د خاوند ده د کم دے گی و مرترا گی دی او سیږي خدا ومر ترا په قضې کې او سیږي دی وې وجې نه امام ابو انفرهم دی ذکر کړی دي کله کا کیدا شرطونوم څوک دي مثال په تور یو افغانې او هغه زه دا شرط کیږي داخذ پاکستان ته خامخوم پاکستان او افغانستان ته مینه وزي او دلته اوسيږي او کتے نو دا مونږ کری تباوانه شانته دي دا که شرطونه کی خودل <سؤال> هم دا قابل قبول ني دي یوه قرآن ویلي دي چې دا د قانون تابع ده په سكونت کې یاداسوي دا داخذ به ریخار کوي او خام به بخار کوي ټول کې بنوزي دا شرطونه کی خودل شي هم بیا قابل قبول ني دي دا خوراک او قلامین هڅسني ذکر ذکر کید هر چا جدا طبيعت دي خوراکونه د خذ یو شاند خوراک خوخي د خوان خپل شاند خوراک خوخي ورسره ځان جدا د خوراک په قولي کې استعمالول شي د خوراک هغه جدا جدا وی خصوصیت کی خزان هغه د خوان تعبیر ده دیوجن الصيغه د مخف واحد ذکر کوم موویل مونږه اياتهم السلام او سیغت او ویبيصا الجنتا فباخي الجنتا کی اخوان ابن عربی رحمه اللہ ذکر کریں جا جنت کم دیکھو بیو قول دارے جدا جنت دا پا آسمان کیو بدیبانز اعتراض دارا دی چاہ جنت لکھو بیا وطن نشتے دی اسنگ دی دی راوتیو دویم قول دارے جدا پا زمکہ کیو نبیہ ذہن کسوائے کہ زمکہ کی کم دیکھو دریم قول ابن عربی رحمه اللہ ذکر کریں او شیخ القرآن رحمه اللہ فرمی بهترین قول اندقہ دی حاغدا چې پدې کې سکوت اختیار شي و الله رب العزت علم دی دا جنت کوم دی نو بیا به ستاسو ناراض شي نو سکوت به ترين قول چې پدې کې چواله بهتر دي اوسېغت او بيويسا په باغ کې یا په جنات کې وقلا او خريتا زدوانا من ها د دینه رغدن په مړ خيټه حيث شيتم قم وجه فوشي سادوانو ولا تقرب هذه الشجره ولا تقربوا امنذكيغي هذه الشجره تا ديونتا قد قونا من الظالمين څه ویتا څه کمې کوون کوناي په درجي لانا ولا تقربوا هذه الشجره امنذكيغي ديونتا داونه کما ونوا نو باز پرې کې شروع شي دي څوک یې د او څوک وی غنمو او غنمو له واجم د ذکر کړې دا پیدا مل اسلام بي بي هوا په چک دا نه په کې جوړې شوې ده خو صحیح خبره حق ده کوم چې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله عليه ذکر کړی دا او وی وعلم انه هو ليس الظاهر ما يدل على التعيين فلا حاجه اذن الى بيانه وی قران شریف داسه نقطه نه معلوميږي چې راغې نه معلومي چې دا پلانې ونه و کنه معلوميږي ویو پلا حاجت ایزن ایرا بیانی هی بس بیان تیسا حاجت پاتنی شو فیده نوا او مکتی محمد شفریم اللہ ذکر توی دادو ولا مومت تطیقه فی صلی دا ابهمو ما ابهمه اللہ مونگ دا اغسط چیزن چپ پاتی کم نچا اللہ چپ پاتی شو بس اللہ ذکر ندیک کری دیکی بس فیده نوا دیو اچان دی پسیلکی دل دا ات وقت کول دي دی فیده بی دین سو فایده پاکیوی اللہ را برزد با دی ذکر کردی بل قرآن شریف کی سو کس ما ذکر دی یو ونی شریف کی زکوم زکر دا شجرت الزکوم دی ذکر سور صحفات بحاثت قیقی کی ان شجرت الزکوم کامل اتیم دویم شجرت و د دک جوری دا, دا ونی ذکر شوی دا پاک ونی دا سور ابراهیم چو بیستن برایت کی ذکر لن كَ شَجَرَةٍ تَوِيبَةٍ نَصُلَهَا تَعَوِتُمْ وَفَرْءُهَا فِسْتَمَا سور إبراهیم آيات نمبر چوبیس تلی رشتم آيات درم شجر خبیثا هاغا وانا حنزل دارن گنده بوته گنده وانا دذي ذكرم سور إبراهیم کی شوه كَ شَجَرَةٍ خبیثة نجتو صد من فوق الارض ما لها من قرار بل قرآن شریف کی ده زیتون ده ونی زکر شوه ده سوری مومنون شلم نمبر آیات کی ده زیتون ده ونی زکر شوه بل قرآن شریف کی ده قدو ده ونی زکر شوه ده سوری صحافات ایک سو نمبر آیات درشتن و سپارکی وانبتن علیه شج رسمی یا قطوین سورت الصفات آیات نمبر 142 سیو سن شپک سروخته آیات یونس علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله رب العزت د کیدوونه درغونه کړه بل قران شریف کې کی د کیکر دونه ذکر شوه دی او د ذکر سورت الفتحه اتلسو م آیات کې شوهي لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبایعونک تحت الشجره سورت الفتح آیات نمبر 18 دلته میاتش کو گشتو مصیپارہ د کیکر دونه زکه شوې صحابه کرام رضی الله <سؤال> تعالی <سؤال> عنهم د هغه ونی د نبی علیہ السلام سره د عثمان رضی الله تعالی عنهم د قتل بدلا غسل کو بارکی بیات کړو ولا تقرب هذه الشجره او می زی کیږي دی ونتا قد اسیو تا ضد وانا مين زالمین دا مانک زالمان نه بشي یوک زالیم په بار د پیغمبر کی دا بی اددی دا دی وژن ظلم دا په دو مانوسو راځي ظلم دا آزادونه دي عربی کی آزاد هغه الفاظ چې دوه معنی دي یو بل الټه دا هغه راځي ظلم یو معنی دا چې دا خپل حد نه تجاوز کول عام څنګه موږ په منډه ریس مالیږي یا کومه زنم په ان ظلم ظلمات یوم قیامت زه ظلم نه زاداته ظلم معنی زیات حق الحد نه تجاوز کول د وین ظلم په معنی د کمی باندې هم راضي یو معنی زیاتې کول د وین ظلم معنی کمی کول هم راضي اکه سورته کاف 15 لم چې پارا آیات نمبر 33 درې درشم نمبر آیات کراځي كيل تل جنتين آتت او كلها ولم تظلم منه شيئا کلتال جنتینی، سورت کهف، آیات نمبر تین تیز، دری درشم آیات تیندر لسن مدسی پارا در دو باغونو چی زکر کهی، موالله رب برحضت فرمی کلتال جنتینی، او دادوانا باغونا، شراتلل بے کول فاقفل میوو بانی کورا ولم تظلم منو شیعا ولم تظلم بان روح المعنو که ولم تن خص منو شیعا میوو بے زربر نکمولی نتظلم معنى تنقص كمية بين كله في ميوكي نظلم معنى ده كمية دوانا من الظالمين لن اخفلها درجا كمهون كنا فأزا لهم الشيطان عنها فأخرجهما فأزا لهم الشيطان فس اخوة يا والدي دوان لرا الشيطان عنها ددي جنتنا فأخرجهما مما كان في، پس کل کیسوال دے ترون لا را دها غسنه دو تا ځوانه په اریکې نه جنت کې دلتا زین کیسوال دار ازی فازل لههم شیطان یو زین کیسوال دار ازی جدم علیه الصلاۃ والسلام تعالی رب العزت ما کلام فرمایلی مو تو سوره اعراف برای شي تینا شیطان الکما ادو ومبین شیطان تاسو ځوانو دښمند دی دکیدې دې ویروس تاسو د دکمنت د دې څنګه دا به خبرو باندې وکړل جواب د هغه رازې صورتي عرب کې برايشه تلسمه یاد کې وقاص ماغه ما اني لک مال من الناسین دې دې قسمونه واخړل او قرتبيو نور ذکر کړي د ادم له سلام د خیالو کې پد روغه به سو قسم وکړي هغه په صفاتو چې عدالت خلق وایي چې قسم مو مخي دروغ روغ باور سره وایي عام دنیا کې مو مؤمن پرځګار ما غم دا خنره رذی جنس او تقاسم کی به صاف یقین وکي اکثر ورته سو په دروغم قسم وکي دی ذالمومن غیر کریم ومن قصادی ذات نسری او قسمی ورته وک دی وجنه دد عام علی السلام غو په خبر یقین راغی دین سوالدار عظیم چې هر کله شیطان الله رب ال عزت د جنت نه اویزته زکو سره آرام نه معلومیږي دلہ رب ال کیتان چې کله سېدوونکه الله او توفرم قالق رج منها مزوم مسوره یانمنو یست نو بیا چې یتان څنګه وسوسه غرزولې یو جواب دا غی دایې ابن عباس رضی الله تعالی او بن مسعود رضی الله تعالی فهمي د ور تراب مخامق باندې خبر یو کی جنت نه بهارو په مخامقه ور تر خبر یو دویم قول تفصیل ابن کسی را ذکر کړی دی جنت تا ور داخلی دل ده شیطان پا تریکا ده عزت بنده بندو او احانتن د زن نمار جور که سپکی او بیا ورنه نواته ملاح را برزد تخویل مو خودده داخل دل تکریمن عزت پا تور بندو او چزانی زلیلی کو دیلار دریم این قول تفصیلی خازن دازی کر کرده دی چلی جنت دروازی تیروغ اختل او خبری ورس روش شروع که بیورت داو سلسی شروع که توگوری تازی ون خراکو که تازی با فرشتی وگذی همیشه پاتی کیدون کنه بایی سلورم جواب اگا دادی چدلتا فار آغلی فعظل لهم شیطان فا دا دلالتکی اکثر پا اتصال بانده نیزدیوالی یو زیوالی بانده فا از اللهم شیطان جسنگ شیطان اللہ را برزد جنت میویز تلو دو تلو تلو که ده واس واسه غرزولا مثال دا سیده یو درس یو تن روانه که پا قبلن سبک نوی بلوم سبک تنفری دی یا هغه دې زپاسه لارسته نو نو خو باندې خراب یې دې څو څو کې د انځر نور ته مې راځي وایي چې ذولوبې وو کو دا وو کو دا څو څو کې دې نورم ځان سره وایي دکسه شیطان فارغلی فاضلایت په اتصال کې دې څو څو ټوکین کې دې دا وڅې اچول دار ازي پیغمبر اعظم علیہ الصلات والسلام گناہ کیوا دیو جنا جنت نہ پوچھیو جواب دے جت قرآن شریف یو ذکر کی فاضل ہما وی کھویول اوقاتو کی سکوخ یی ملامت کی باران چھو سکوخ یی سو بللہ ملامت انسان پہ اختیار کینی خوی دل دوما اللہ رب العزت چھے ادم دا ہمیشہ دا جنت دا پار نہ پہلا کر مکہ ذکر انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم <سؤال> علی السلام پیدایي د زمره لپاره شوی او شیطان تم دا معلومه واه ورته وی تاس د دینه خراکو کی فتکو نا من الخالدین تاس به همشره پاتې کیدونه شی معلومیږي رکه همشره لپاره دی په جنت کینو شیخ القران رحم الله فرمیږي مثال درته دي ماشوم دی په نپری دی 13 واځهغه نپری دی نو مور چینه اته کله پتیوی باندې تور وایو بغیرو مگی کلم ارچکی چخلیو ته دیده پاره چې د دنیا د نور نعمتونو موقتی دا مردي به چې سره ثبت نکي دغه ته الله رب ال عزت دې ادم اسلام سبقت د پاره پیدا کړو قوم دقه سي خورته ویری نوشه ځه واقع د یو طریقا جوړا کا اودم اسلام په هغه طریقه ماند راغی بل دیده پاره ادم اسلام د دنیا د نعمتونو مو ګوري او ځان دین خوښند بل مشکل <مشکایت> شریف یو ریټ راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل موسی علیہ السلام آدم علیہ السلام خپل میث کې بحث شي موسی علیہ السلام آدم علیہ السلام تو یو غره زمو کار زمو میکه کته او معمولونه نوې سکلې نو غره موږوند جنت نعمتونه همیشه فارق وړلې دمرہ مصیبتونه تکلیفونه مهرت مزدوری بنو عدم علیہ السلام ور توئی دا خبر ذکر صفت تورات تا ته کوم کتاب در پیشه آ کیو بالکل پاغي کیو ورغم علیہ السلام ور فرمی تورات د اسمانه د زماده پیدایښت سمره مخلی کلی شوې دي وی ډیر مخلی کلی هر کله چې زماده پیدایښت مخه تورات لیکلی شوې دي په دې کې څو د قصو ترتیب او پاغي باندې انځر روان دغه د قران حدیث رازی نے علیہ السلام فرمای چې آدم علیہ السلام د پیدایښت نو 2000 کال را خلا رب الرئيس سورته اوه سورته یسینی په فرشتو لوستو. مودم علیہ السلام د پیدایښت نو ډیر مخکې د قرآنی شریر د دې کل شې ودي. او د دې کې د دې واقع ذکر شوی دی. ناتل الله رب العزت چې د هر مخکې د غزه ترتیب ولج کړو. فازله هم شيطانو پس اوه یولدوانو لره شیطان من هذا الجنة، فأخرجهما، فس ويوسته ده دوان الله، تسفير والماني ذكر كلي، فأخرجهما من النعيم والكرامة ومن الجنة، ويوسته ده دوان الله دنيا مدنونا، دعزت زندگين أو ده جنة، نما كانا فيه داغصنا جو ده دوانا فعقية جنة، وقلنا بطوو المنغلات زي، بازو کوم لپاره زینده وقولنه به پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیده حکم دی خطاب به علیه السلام او حوا بیبی ته وای مونږه زین بازو کوم لپاره زنادون بازي راستو له طرف بازو دشمنان بوی بازو کوم لپاره زنادون بازي ده باز طرف دشمنان یا خدا که تاسو ایا آدم دنیا تلاشی و شیطان او ساله دشمنی ختم نه شو بلکه بیا به او شیطان و ده انسانان و تروس آغا روانه ده دویم قول بازو کم لبازو نادون بازو ساسو نادا پار ده بازو دشمنان بوی یعنی ساسو اولاد که چی ده ده یوب دشمنان بپیدا کهی یعنی دمالی سنان بی بی, بی هواد ساسو اولاد کپل میست به بدا حقی دشمنی نید و لکم فی الارضی مستقرون او ده پار ساسو پر دنککی مستقرون زیده قراری بوی و مطاعون الاحیم و متا اونو فائدہ بوی الہین تر سوخت تر پوری و متا اونی لاہین فائدہ بوی سوخت تر پوری متا ست وی لکیږي و قران شریف مختلف سیزونه ده متا بارک ذکر کړی دی یو دګی قران شریف په وو سزونه متا ویل ده په څوره تعالی عمران دریم صفارا آیات نمبر 14 سورلستون نمبر آیات ذِيَنَالِنَا سِبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ دَرْمُ سِتَّارَة آيَات نَمْبَر 14 16 نَمْبَر آيَات كَيْفَ ذَكَرَ اگر شواز حقوقتون کی سوزنا منن نسایینی د زنانه او ناول بنین او اولاد دریم ول قناه لا لباندی من الذهب و الفزتی درو جسینو زرو ول خیر المسو و متی ها غسونه نشندر ولن همو ساری ول حرث او فصل ذالک متاع الحیات الدنیا داسکاد جوندی دنیا دان داتول متا دی ماز دولت اصنع ساروی فصل دا طول پا متا کرازی بل قرآن شریف متا د دنیا دا کم گیا گانی دا نور سیزون دی دا خوراکون دیتا متا ویلی و دا سورت عباس درشم آیات نمبر بتیس دو نمبر آیات سورت عباس درشم سپاران آيات نمبر 22 نمبر ته اصل مطلب چې دا غو پد څه چې دې کړی خو دې دا چیزونه کړې هغه د 22 نمبر آيات کې شروع کېږي ولی انظر الانسان الى طعامه پسو دې انسان قراق فلتا ان سببنا الماء صبا سرنګي ور مونږه وګغو پرا ورول سران ثم شققنا الارض شقا بیا اسلو مونږ ازم کا سران فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَزَرْعُونْ غُمْغَ پَدِيكِ دَانِي وَعِنَبًا أَوْ أَنْغُرُ وَقَضْوًا أَوْ تُرْكَارِيَانِي وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا أَوْ زَيْتُونًا كَجُرِي وَحَدَائِقَ غُلْبًا أَوْ بَارِقِي بُرِي بُرِي يَدَكِ دَكِي وَفَاكِهَةً أَوْ مِوِي وَأَبًّا أَوْ غَيَاغَانِي مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فایدادا دا پار استاسو وولی انا آمکم او د پارا دا سارو استاسو دا پار دا زناور استاسو مده سیزون دا دنیا داوم دیتم قرآن شریف متا ورتویلی بل دی نمخی صورت, دی صورت, دی صورت دی نازعات فلی کم اللہ رب بل عزت زکر کری سمتا آیات نمبر ایکیس یوشتم نمبر آیات نمخیم سیزی کردی اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها مطاعا لكم ولانعامكم زمكا ديني در لأبروخ دي او قيا قاني والجبال ارساها اغرون الله رب رجد غلول دي مطاعا لكم ولانعامكم فائدادا دا, دا پارساسو ولانعامكم دا پارا دا ساروستاسو مغرونا ازنک نداو بو پا ده که انسانانو سارو ده پار فایده پا پرتیزی. دارن سورتی یوسف دیارل سمسی پارا آیات نمبر پینسد پینزی شپیتم نمبر آیات سورتی یوسف و فتحو متاعهم وجدو بزعاتهم ردت الهیم ولما فتحو متاعهم هر کلا چه پرانیست دی سامان خپل نمتان مراد پدیده که ها قافلی سامان کما غلا هر سوار سرو محاقی پرانیستو نمتان مراد پدیده که ها غلا ندیتم قرآن شریف متاع ورسویلی سامان د سفر چی دی پدی کم انسان دی پارا پرته دا پرتده دا دارن خوراک پدی که انسان دی پارا پرته پرتده دارن سورة النحل صورة سمسي بارا آيات نمبر حسي عطي آيام نمبر آيات سورة النحل صورة سمسي بارا والله جعل لكم من بيوتكم سکناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً خیفو نہایو مځوانکم و یوم اقامتکم الله تعالی سرکورونه زیدہ ارام د سوق نی ګرځولې ګرځولی تعالی رازارد سارود سرمونه کورنئ خیمې دڅخیفو نہایو مځوانکم دسپکی غنی تاسو پرز سفر تاسو و یوم اقامتکم پرز دریدو تاسو و و مینا ها و اواری ها و شاهرها د وړی د ګډونه د پشم دو خانونه واشعاری ها ده بیختو ده چیلیونا اتازن سامان ومتانی لاحینو فیده سر و ترس وقت پوری انتاسو د دینا حضلووی و قرآنی شریف دی سی دنون تاهم مطاولی زکا پدیکین فیده انسانان دی سی دنون فیده اخیلی دارن سورتی زخروف پینزشتم و تی آیات نمبر پین ست پیتم نمبر آیات سورت زخروف اینزشتم اسی بارا آیات نمبر 5 است اینزشتم نمبر آیات آیات نمبر چون تیس پین 33 نمبر ایتنی شروع کی گئی طول مضمون يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يزهرون ولبيوتهم ابوابا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا سورت الزخرف ایت نمبر 39 بر ایت دا چرده یرنویه چه دا ټول خلک بین کافر چی، نمونگا دا کافر و کورون دا پارا چه تونه دا سپن و زر و دا سرو زر و بودهی پایی چیدی خیجی، دی دا کورون و دروازه دا رنگ و سرو را تختونه چه دی پاگی تکیه لگی بالخونه، هاری و سیز وزو خروفا د سرو زر و بمگردوله وی، دسپن و دا سرو و کورون و سامن، و این کلو ذالکه لما متاو الحیات دید نده ده مگر ده سکه ده جند ده دنیا ده صرف لغون ده فیده ده پارده لغون ده جند ده پارده نور چده ده همیشه ده پارده دي دارن قرآن شریف چده نور دیر سیزون دي قرآن شریف ده تا مطابل سورت نساء اکسودونم برایات که مجاہدین و سامان سامان چده حقیقتم قرآن شریف پر تا مطابل دارن دا پور لباس زنانو لباس دا سیزون سورت بقره دو سو اکتالی یو سلوی ختم نمبر اید که ها غیطم مطاوی لی شوی ده دارن مائده چیانوی نمبر اید که وحل لکم سوید البحری وطعاموهو مطاع لکم خکار دیتا هم مطاوی لی شوی سوری مائده آیات نمبر چیانوی شپک نوی نمبر اید نو اصل کی عربي که مطا یو چده مطا سکی تاوی لکی سنگا کتوی و غیرن سوکسک که که نو دیتا مطاوی لکی دقس ددنیا د عزیزونه چې دی د دې په دقس استعمال کیږي څنګه چې څاک سره کیږي بل د عرب یو زنانه بعض لمو یو قول ذکر کړي دي متاع اثر عربی کې د لوخ د شوړې تمویل کیږي لوخ پیوې ذلی شي بیا یو قرب توغور ذلی شي او په دې یو واقع ذکر کړي یو زنانه د لور نه تپوزه کو شوړه هغه ورو کوان تپوزه توکو عین المتاع شوراس شو اغلور ورتوی جا الكلب واخذ المتا وفر الى الجبل جا الكلب فراغ و اخذ المتا هغه بوخلي کی شورا وفر الى الجبل اور طرف سپمند کو تقدیم نو متا شوئی تزکوئی چې شورا لک تیم د کار د پاره وی چې پاغي لو خو وینځلی شي به سبکه سودی کنه باندې د کسو طرف ته اور سره خپل فائدہ دقصې په دنیا د سيزون دي سره انسان د دینه خپل ګټه واخلي په دنیا دا د دنیا د ټول سيزون دي دا په ذکر نه دا د مقصد نه جوړي سره په دومره ویچ لري خپل ضرورت د دینه پوره کی ومتا او نراهین او ګټه وی تر څو وخت پوري قلنا فتلقا ادمو من ربي کلمات فتلقا ادمو پس ادم عليه الصلاه والسلام میر ربی درو خپلنا کلمات سو کلمې سو خبري فتاب انه انه علیہ وصلا رب عزت احسان وک بادم علیہ صلوات و سلام باندې ان هو هو توب و رحیم ان هو ی کینند الله رب العزت توب و رحیم توبه قبلونکو مهربان ذات دین فتلقا ادمو میر ربی د خپل ربنا سو کلمات نمورد تشیدی، نو اکثر علمه قول دادی، کلمات نمورد هم حق کلمات دی، چیزا ذکر، صورت آراف، عتم سپارا، آیات نمبر تیز، درشتم نمبر آیات کشویدی، صورت آراف، عتم سپارا، آیات نمبر تیز، درشتم نمبر آیات، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويل دي دوانو اي ربز منغا ظلمنا انفسنا ظلميني نقصان کري دي منغا دقبلو زاننو وإلا تغفر لنا تچري بخنونك يا پردوان جي پمون و ترحمنا و رحمنا كيف و مقمان ده لنكونن من الخاسرين خام خابش و منقاد تاوانیانونا دلتا مراد دینا هم دق الفاظی رب العزت عدم علیه الصلاة والسلام تا دی خودن اوکا او دا قول داد ابن عباس رضی اللہ تعالینام قول تکسیر روح المانی اول جلد دوسو سنتیس نمبر صفقی ذکر کوئی عن ابن عباس رضی اللہ عنہم انہا هذہ کلمات یا ربنا ظلمنا انفسنا وی دا کلماتنا مراد دے ابن عباس تیب قول دے چه ربنا ظلمنا انفسنا دا کلماتنا مراد دی چه اللہ رب العزت عدم علیه الصلاة والسلام تے او او دا قول دا حسن رحمه اللہ حغهم یا ربنا ظلمنا انفسنا وعلا کلمات مراد دی. دارنگ سید ابن جوویر رحمہ اللہ دا هم دا قول دی دارنگ تفسیر قرطبی اول جلد 234 نمبر صفحه کې دا زهاکر رحمہ اللہ دا مجاهد رحمہ اللہ او دې جناب عباس صاحب حسن صاحب د ټولو دا قوالی ذکر کړی دی چې مراد کلمات مراد ربانا ظلمنا انفسنا دا کلمات نه مراد دی دارن ابو الاله رحمه الله انص رحمه الله عربي بن انص رحمه الله قطاره رحمه الله نور د ګڼو له مو صحابه کرام رضی الله و تم تابعین تب تابعین دا غی دا خپل دي مراد دې دی دین ربنا و ظلمنا انفسنا دا کلمات نه مراد دي اصل خبره هم کو دا زمره وجوحات دا زمره علما او قول دې دا پارہ ذکر کړی دي جباد خلق ذکر کری کرے آدم علیہ الصلات و سلام دا غن لغزه شو شو آدم علیہ الصلات و سلام اسمان طرف تو قاتل کرے جو قاتل عرش طرف تو قاتل نو عرش په دیوالی کې ربنا ظلمنا لا اله الا الله محمد رسول الله عدم علیہ السلام الله رب العزت و فرمایله اے الله رب العزت رسانا د محمد صلی الله علیه و سلام کو وسيله باندې الله رب عزت او تو په من کې بارک محمدن اے ادم تا محمد صلی الله علیه وسلم څنګه په جند ما خو هغه پیدا کړی هم نه دی ادم علی السلام او الله رب عزت دا چې لريارش په لا اله الا الله محمد الرسول الله دا دي کلی نو معلومي تا ځان سره یو لوی شان یو لوی مرتبه والا سره ځان سره یو ځې کړي دی وځناځستان د دې په وسیله سوال کړو بیاللہ رب رضیت و تو فرمیل چیزت نمی معاقی خویات ساتا لولاک لولاک لما خلقت الافلاک خچری دا محمد صلی اللہ علیہ السلام نوی نما بدا افلاک دا اسمان و زمکا دا نظام بما نوی پیدا کرید نویو بورا دا باز خلق باز نسخانه من دا خبر کهی چی دا اسمان دا دنیا دا نبی علیہ السلام دا مخا پیدا دا خدا روایت قدیبان دید تصفیلی کلام البسائق شیخ القرآن رحمه الله کردی سندن و متنن یو خدا روایت خلاف دیده قرآن شریف نا قرآن شریف نا روایت دست خلاف دیده که الله رفضت فرمی فطلقا آدمو مر ردیه آدم علیه السلام درب دیزدک دیوال ناقا آدم علیه السلام روی زکری فطلقا آدمو من جداری خونه دی راغلی چی دیوال نیزدک آدم علیه السلام طرف خوزنک کردی و دریم اصول کې د تفسیر په بل او تفسیر القرآن بالقرآن دا ټول له اوله درجه کې دي د قرآن شریف تفسیر نوم دغه معلوماتي کی چرپنا ظلمنا د الفاظ دریم کرام رضی الله و تعالم د تفسیر نوم دغه معلوماتي چرپنا ظلمنا انفسنا د د الفاظ نه مراد دي کی مراد دینہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دا دعانہ مراد ہے کہ ادم علیہ الصلات والسلام کا موضوع یہ واحد د زانہ جو کرے کلام کی ازقائے کی روایت دے ابن اسلام ابن الرحمن غو شیہ روایت بل ہا یورې وایسته دا معلومیږي چې دا دنیا د نبی الله اسلام د مخه حال دا د قرآنی شریف سوره زاریات چپ په نيات ذکر کړی وما ما خلقت الجن والانس لیا حدود. ما د خلې عبادت د پاره انسانان پیړان د دنیا می پیداستوری ده. بل دا د دنیا پکاره دي چې نبی الله اسلام د مخه ویني و صرف نبی الله اسلام پکې وي. یا ټول مکه پکاره دي نبی الله اسلام دنیا کې راغلی وي. دا رم کول نه روز ته اسلام تلوي. کدې نبی علیہ السلام ته مخوینه وکړای چې نبی علیہ السلام وفات شو چې د دنیا بیا ختم شي وي حلج د دنیا باقی ده اصل د دنیا پیدایش شته دی هغه حدیث قدسی دي چې الله رب ال عزت فرمایي یو پټه خزانه ما او خپل چې د خپل معرفت په خلکو خلقو باندې حکم پیجن غلو په خلقو باندې حکم دې په اړه ماده عالم د دنیا می پیدا تا دا د دنیا پیدایشي می توحید الله رب ال د یواری د وجنه ده او ختميږي په په دې زینبیارې السلام لا لايقو ساتو حتا یقالو الله الله دا دنیا به تر حق پوری ختم نشي ترڅو چې په مقدس مکباندی یو الله الله وینکی وی مراد چې لا اله الا الله وینکی د توحید وعلى یو تنو په مقدس مکوی دا دنیا به نه ختمي دغه دنیا پیدا شي د توحید او توحید වල د پاره ده ترڅو چې دې موجود وي قیامت باندې او که د نبی علیه السلام د مخینه پیدا وی، مفکړ وی چې نبی علیه السلام وفات شل د دنیا ختم شې وی. خو اصل باسره د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعریف دی د مخینه تیر شو. خدای دې لپاره موذوری روایت او درو خبري ولې جوړي؟ موذوری روایت او درو خبری د هغه ته شان او چطور د لپاره خلک دی، چې چا شان صحیح خبر باندې نو ماګله لپاره د خبري پکارو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام شان اوچت د نبی علیه السلام مرتبه د الله رب العزت نورسته او نبی علیه السلام مرتبه ده په مقدس مکاده نبی علیه السلام بهترین انسان سوق نشته دی د نبی علیه السلام ورثه به د اوچته زوی د پارس د چې په دې ده نبی علیه السلام درجه سوق بیانې دی جنا دنیا بل د یولوی مقصد نبی علیه السلام د سره پاره پیدا نبی علیه السلام په خپلوند توحید د بیان د پاره پیدا ټول انبیاء علیه السلام توحید د بیان د پاره الله رب العزت تعالی کړی دی بسنگ سوری انبیاء پچی سیاد پیچ رازی وما رسلنا من قبل کمی رسولی الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا فعبدون اللہ رب و لجر طول السلام دی مقصد دفار لے گلو در طول دنیا د طول اسمانی کتابونو در علیہ مقصد د طول انبیاء السلام در علیہ مقصد حق دنیا کے توحید بیانو تی دفار دا, دا دنیا پیدای دی شوید ہیں فتلقا آدمو جس ذکر آدم علیہ السلام نے ربی درو قلنا سو کلمات دعا گانی چا غرب بنوزلم نو فتاب علی صلی اللہ رب عزت احسان کو پد هو التواب الرحيم یہ الله ان اللہ رب عزت توبہ قبلوں کہ وہ مہربان ذات ہیں قلنا بی تو علم کو جميعا غن فاما یاتینکم صد کے چراغ طرف زمانہ ہدن ہدایت تمن تبیا ہدایا کا ہدایت زمانہ فلا خوف علیہم هم یحزنون پس او نہ بدی سو کا ہدایت زمانہ ہدایت یو آسمانی کتابوں درم انبیاء علیہ السلام کتاب او چا پیغمبر تا وی داړو کا په د باندې سیری وی نه په دې غم دین وی اصل د هدایت د انسان دروشه د هدایت د پاره الله رب رض دنیا ته سوطری خیره علی ګلی یو طریقه د رجال الله وا دیمه طریقه کتاب الله یو بل الله رب رض کتاب را لګلو نو دیمه تیسرا یو بندوم را لګلو هغه په خلق ته بیان کولو خلق ته به صرف کې به کتاب الله باندې اصلاح نکي سړی وې د زده پخپله د قرآن شریف مطالع کومه او ماده وسیلار نه وشي پریبان انسان ته نکی کې استاد محترم نه دی مثال وکړي چې صرف دې هدايت کړي نه الله او جبريل عليه السلام نبی عليه السلام سره را لګل بلکې صرف به کتاب را لګلې وي او دا به ترې زده پخپله ګور افسته به هدايت باندې نو صرف په مطالعہ صرف په کتاب کتل انسان ته رسیدن نه شریف داب استاد نه وی دیوینہ صحابه کرام رضی الله تعالیهم تابعین ته تابعین دا ټول چې د یوو صادان شاګیردان امام بخاری مولا د هغهو صادانو شاګیردانو تذکریږي او صحابه کرام رضی الله تعالیهم دو صادانو شاګیردانو تذکریږي نور چې څومره را رواني سند چې د استاد او شاګرد د په کلیو ذکر کی، صرف چې د بنده په خبروم اصلاح نکې صرف پر اجازه او له باندې ځان نکې تر څو چې ورسره کتاب الله بندگان که ځان خبرې کوي په اړې اصلاح ناراضي کثر په دې راتلله نو الله را بر عزت وسره پیغمبري سلام را کتابونه به بیان نه را ليګل او کثر په کتاب اصلاح راتلله بیاور سره بندگان را ليګل نو د بندگانو خبرې الاو په دې اصلاح کې د کتاب الله نبي په دې بندگان اصلاح کوي دا د سيزونو د اصلاح لپاره کتاب الله او رجال الله نو هدايا کې هغه د سيزونو ته اشاره کوي کتاب او دین زمو پیغمبران فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف فضمن بی تیار اپی باندھی ولا هم يحزنون آنہ بوی دی سغم جن خوف او ہزن کی غیر پر علماء کی یہ فرق بعض علماء دا کہے کہ خوف تعلق دا, دا راتوں کے زمانے سے رہی اور ہزن تعلق دا تیری شوی مازی زمانی سره رہی یرا سره در آتون که سیز نکی بچه امتحان را روانی سوک تیریگی سوک دسنه یریگی او فوزن دا پا تیریشی وی سیز بانده کئیگی دیسرنی او سیز لادشی یرا داکار مکاش کرده وی ما مقی شریف سیز اکده وی پدین زان کو اکده یا نور تا ما دولت بعض سیز سیز غم کئی بعض سیز سیز غم کئی نخوف تعلق در آتون که سره دا حزن تعلق دا دا تیری شوی زمانی سرم دوین بعض علمان دا کئی کہ دوان تعلق چده دا, دا مستقبل سره د آسون کی زمانی سرده خود خوف تعلق مطلوب رو کدل یو انسان مطلوب وی مقصود نه حاغتی شي او حزن دا محبوب پا خود کدل و باندی وی د انسان یوسیز مطلب وی او حاغتی نروک شی پیدا نکی پیدا نکی پیدا نکی پیدا نکی پیدا نکی او حوزن یوسیز ده محبوب وی ده خوخ وی او حاغتی نفوش شی حاغتی نلارد شی و پیدا غم که درین فرق بازو لما دا کین ده خوف تعلق دال دا عذاب سرده او ده حوزن تعلق ده عدم سواب سرده نخوف نبوی پا <سؤال> دی باندی سیران یعنی عذاب نبالی یریگی او ولا هم یحزنون نبوی دی غمجن فلی بغم غم هم نکوی چیگنی زنون تواب با کمشی یا مون نباز مون تا باز اس عمل <سؤال> بدر آنکویشی فلا قوفن علیهم ولا هم یحزنون نبوی پا دی باندی سیران او نبوی پا دی باندی سغم فلا قوف و حزن دی استاد محترم شیخ القران مولانا مصیب سی باغی رضوان وج معلوم دی درې بیوداس غم دی چې دغه وږی نیو معلومه حقیقت عربای کی هم ویلې کی افغان هم چې هغه سره وږی نیو معلوم حدیث کې درازین نبی علیہ السلام ته پناه اوختله اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن نبی علیہ السلام به هم نه افغان هم پناه اوختله ځکه هم په زړه داس غم راځي چې سړی د سره سر وږی نیو معلوم اس زرخه فقفه <مس> نبی علی اسلام با دا سی غم نهم پر امان گوسته وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا تَخْوِیَفْ كِرَامِ او حققتان کفرو چی کفرو که وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا او نصبت در رو که آیاتونو زمونتا ولائکا صحاب الناری دا کسان دا اور والا دی هم فیها خالدون دیبا پدیکی همیشه وی اصحاب النار اور والا. اصحاب قران شریف کې وی ذکر پسو طریقو سره اصحاب ذکر شی مراد تنها اوسیدونکو ل لکه اصحاب مدینه ورسای مدین معنی د مدین اوسیدونکو دارنګ اصحاب دا الاکاد اکیواله اوسیدونکو دارنګ اصحاب الهجر د هجر اوسیدون اوسیدونکو دارنګ اصحاب الرس د رس اوسیدونکو کوی سره اصحاب القریا د کلی اوسیدونکو اصحاب القهف د غارواله اوسیدونکو قران شریف کله اصحاب ذکر کی, دون کی, کی اصحاب مراد نے اسی دن کی مراد دی دیم شریف کی کله اصحاب ذکر روشی مرادی یو خاص صفت د وجنا یو خاص صفت اشاره شی اصحاب الصفط دغی یو صفت اشاره ده د سختې پوره ذکر کړه انکه حق یا اصحاب الاعراف خاوندان د اعراف یا اصحاب الصراط دارک اصحاب الیمین اصحاب المشمع خیل از باندې چاته ملوش اصحاب اليمين او گذرات چې چاته ملنیم لهي اصحاب المشما دارن اصحاب الخدود دارن اصحاب السفينه نو دادي او صفت د وګنه چې به هغه ته اصحاب نسبت دي هغه جهنم වල او جننت වල او ته وشي لکه اصحاب النار اصحاب النار قراني شريف کې نور لزري دغه ذکر دي جهنم වල ته نسبت شوی دي او اصحاب الجنت قرآن شریف کی دیارل الظلید اصحاب الجنت ذکر شوی دی یعنی جنت والا و جہنم والا مداکتان اصحاب النار اور والا دی هم فيها ها خالدون زیبا پدی که همیشوی یا بنی اسرائی لذکرو نعمتی اللذی انامتو علیکون داوز خطاب خاص پز خطاب عامنا مقی اکی سمبریات کی خطاب عامو یا ایو اننا سو بدو اوو کتابات یا بنی اسرائیل استرو اصل دنیا کې موږ قاعده ده چې سړی یو عام خبرو کې مثال په توری عالمی او زه تلات کې عام خلق ته بیان کیو چې بیا وی نو خلک یې نمنې نه نو اے هاجان صاحبانو او اے میر صاحبانو تاسو کوم نه کنه کنو څوک مني انې مني دال دا قران مني ماستر ملګرتیاو کې یا یو ځړی زه ته وټو نه اوونه راغون دی نوټو تمخه بیان کیو کی جماړه وټرا کی کانور نیوی نو بیاوی زماځی کم رشتہ دارانی خپلوان می په جنگګرو می نو تاسو راټول را کی کانور څنګه را کی نو مخکې عام خبرو کی بیا ته کې خاص خلک هغه ذکر کیږي دقه ته قرآنی شریف کی کس نمبرات کی عام خلک ذکر کی یا ای یوهنا سو بوذ او اوس په دې کې خطاب خار بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل کانور څنګه کی تاسو خپل یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمْت عليكم یا بنی اسرائیل اذكروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اسراۃ العلماء ودار ایبرانی جی بلخص دین مصیقہ بردا دار عربی کومو و ایبرانی کی استعمال ددی کوروشیو اسراوی لکی عبادت بنده تا ایل وی لکی الله رب العزت تارک سنگ ابراهیم اسرافید اسرائیل ایل وی لکی الله رب العزت تا نو اے اولاد یعقوب علیہ السلام دا لقب دی یعقوب علیہ السلام ذکرون نعمتي الیتی یاد کی نعمت ما هغه انعمت علیکم یمان نعمت کرے ده احسان نکړی ده په تاسو باندې او کو بیا دیو کوم زین کے سوال را دی ذکروا نعمت یلتی انعمت علیکم زما نعمتونو یاد کی ظاهرا دا کو زباتنه ده او باتنہ قرانی شریف په خپل د دې منه کړی دا او الله رب العزت په دې کې زياته باتنہ کړی دا روس بخم من ولا آزاد اوس باتنې په دې بیان شویل دا جواب دې دا دی یو جواب بعض ما دا کیز باتنہ دلته لپاره د فائدې لري انسان دا دیو جنته باتنې شویل دین تحقیقي جواب دا دی احکام دا د بندگانو لپاره دی د الله رب العزت لپاره نه دي څنګه د موذ حکم دی پورانی شریف کې حقوق نه دي کوله بندګانو د فارې دی د حکم د بندگانو بندګانو ته دی که هایتې زکات دی دام قتی نواحی د انسانانو د فارې دی احکام د الله رب ال عزت د فاره نه دي الله د احکامو پابند و دی دوی وژن الله رب ال عزت اختیار وکړ چې څنګه کلام کوي یا اولاد یا کوبلی السلام یا کوي نعمت یا لتی نعمت د انا انت علی کوم چې ما نعمتونه کړی احسان میکړي په تاسو نېموځونکو ناو نا ترڅو دی قرآنی شریف کځې په زبانې روسو خطاب کېږي اته نیموځونه په یو خطاب کې ذکر کیږي الله ربو جل جلاله په دې ډیر باندې کوو پیروان نېقلاسي او تورکل او پیروان ولغړ کې کتابي ورکړ او منو سروي کرا لګلا موسی علي صلوات والسلام د دې مشره په کې جوړته هغه د وګو طلبو ک الله ربو جل جلاله وګراو او ورې کې ورته دارنګ ورې دې په دې باندې سورې کړې او دغه مختلف قسم نیموځونه الله ربو جل جلاله او کو بیاه دی او په کوم پروالو کې بیاه دی په واډه زم ما باندې او په بیاه دې کوم زبا پروالو حکم په واډه تا سو باندې او کو بیاه او کوم مراد دین است شي دی یو قول د حسن رحمه الله دی اصل الله رب العزت دې دی دین است کومه واډه چې قرآني شریعت کې اغه دي نواغر طول وعدو مضبوطواله پورواله تنا مراد دی اغواده یو جده روز تو صورت کی تری ست نمبر آیات دریش پیتم و آیات کی اللہ رب العجد ددین یو وعد آغیس دید وَإِذَا خَذْنَامِي تَعْقَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقَكُمُ التَّورِ خُزُو مَا آتِيناكم بِقُوَّةٍ وَذْخُرُو مَا فِيهِ لَا یا که چاغیز و منگرسا سنا مضبوطا وعدا و جد کریم دا پاسستا سو کوهی به غریانی بطوری ازاب یام در تویلو خوزو ما آتینا کم بی قوطین و اقلی کتاب چې در کم اونگتا سا پا مضبوطی آسارا نو یو نیتاق کوم دا یو وعدا و چلا را برزت ورته تفرمیلو دا کتاب تاسو په پا مضبوطی آسار اونیسی دا وقلی دارنگ ورپسی آیات نمبر تریسی سريئة يمنا برياتك الله رب ورزتنا النور وعدي أغسفين قم دي سورة بقراء والسفارات للسيادك وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليطام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا فما توليتم إلا قليلا مينكم وانتم موردون دارم ورفسة يأتي وإذا خذنا مطاقكم لا تسركون دماؤكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ندعو عدد الله رب العزت دين آغاق سويك لديك روالي بطوي دارم سورة مايدا آيات سنبر بارا دولة سننبر آيات سوره مایداه دولث په نمبر 12 دولثوم نمبر آیات ورقد اخذ الله میثا ق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه ده بي اوفو با احضی کن دلالا احضی اینی ما کنزل تر ایمان زمانی داز بکاز تریوی زیسر کمی وادیوی تازبست کنوی ملعین قمتون صلاتا وعطیتون زکاةا کدامان زبابندی مکا زکاة مورکا و آمنتون برسولی اوزمافا پیغمبران امان روڑا و عزر کمو بودی تایید مکا و اقرصم الله قرضا حسنا قرضا مرکا اللہ تاقیست قرضا لو كفرنا عنكم سيئاتكم ووفينا بكم ذم عليكم لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولو دخلناكم جنات تجري من تحتها الانهار معکم رحم الله فرمی دا وادی ته مرادی جل الله رب العزت کمه قرانی شریف کې د دینه اغه ستدی دا وادی ته مرادی او نورو قرانی شریف کې د دینه نور وادی له ګوره تعالی عمران 176 کینبر ایت کتاب او لتهبیننه لناس ولا تکموغه دا دې کتاب بیان وکوي د پټوارې بنته ویم دیم کولداری عبد الله بن عباس رضی الله تعالی هو تن قول تفسیری کبیر کی امام رحمت الله علی او تفسیر معالم التنزيل ذکر کړی دی ابن عباس رضی الله تعالی فرمای ان الله تعالی کان احد الى بني اسرائيل فی التورات اینی باعث من بنی اسماعیل نبی و امیین اللہ حب الازد کان عهده بنی اسرائیل بنی ترالل سری وعده کرو و فی توراتی فتوراتی اینی باعث من بنی اسماعیل نبی و امیین بنی اسرائیل اسماعیل اسلام ده اولادنا یو نبی امیل پیغمبر بلیگی ما قویاد صاته فمن طبعه و صدقا بِنورِ الہِ یَادی بِہِ اَیلِ قُرآنی ہر هغه چې دې پیغمبرتابه داری وکا او هغه رانا چې کومه به پیغمبر سره راضیه قرآن شریف د دې تابیداری د دې تصدیق وکا نو هغه پرځم وو وادخلت الجنه تا انسان ګناہوںه معاف کم او جنت ته داخل کم دا وعد الله رب بر عزت د بنی اسرائیل سره کړی نو او کو بیا دې جماع وعده چې ما درته را وعده کړی اغم پورا که زب استاس و عادی پورا کم زماع و پیغمبر و د قرآن تابداری بکووی او زب استاس و گناهون و معاف و جنت و مداخلون درین قول داده این چه او پی بیادینا مراد عبادت چه چه تاس و عبادتو که پوروالو که زماع پا وعدت چې عبادت بی مما چه کمتاو سر وعدت کرده جنت و مداخل کم زبا دا پورا کم. قول پده که تکسیر قرطبی زکر کرده ده او کو بیاه دی او پو بیاه دی کم دا شامل دا طول و اوامر و او طول و نواهیو تا زما طول اوامر او طول نواهی بمنی نو زبتازو تروع ده کورکم زبتازو تا جنت ترکم او کو بیاه دی کوروالو که پوادو زما بانده او پو بیاه دی کم جواب کو روا لے او کما پوا و ایایا فرحبون او خاص زمانہ او یری گئی رهب یرا واصل <سؤال> ہغیرہ چاغا تر دی مینیم محبت نی و ہغیر ت ویل السلام بارے کی صورت انبیاء نو رغب و رهبہ لنا خاشین د ټول انبیاء ل السلام دا حالو کہ اللہ رب العزت یری دل واامینو و آمین و ایمان روڑی بی ما پا حغصو بانده انزل تو کمارا لیگره دی یعنی کم کتاب مصدق لی ما معکم تصدیق اون که دی ده حغصو معکم کتاب سر دی یعنی ساسو ده کتابون خبر و تصدیق که مصدق لی ما معکم دی دو ترقی دی یو ترقا مصدق تاسو کتابونو تصدیق کی یعنی قران شریف د دې تصدیق کیه تورات انجیل دبور، دا د الله رب ال عزت په طرفه را لګیل شوي کتابونو هغه وخت د خلقو لپاره روشه او ہدایت پکې پروت دي دیم مصدق للما معكم کومي خبره چې په هغه کتابونو کې مخدومی مرکزی خبره وي همدارنګه قران شریف تایید کوي او يو دا ټول کتابونه دی یو بل تصدیق کوي اګه څنګه مختلفي تورات هغه سورته بنی اسرائیل دوي میا ته ذکر دا ورق ذاتیناموسل کتابه وجالنا او غزل بنی اسرائیل الا تتخذو من دوني وکلا سورت بنی اسرائیل په لسمه سیفارات دويم نمبریاز د ټول تورات خلاصه ذکر دا در طول تورات خلاصه داوان اللہ تتخیضو من دونی وکیلا الله فرمائی ما بوسیلی سلام تا کتاب ور کردو خلکو دا پارمی هدایت گرزولو او دامی ور تا بیلو اللہ تتخیضو من دونی وکیلا دا جمعنی سی سوا زمانا بل سوک مدزگار دارنگ دا قرآن شریف خلاصه سورت مزمل نهشته مسی پارا آیات نمبر نو نام نمبر آیات کی ذکر کی رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فتخذو وکیلا سور مضامل آیات نمبر 9 نام آیات رب المشرق والمغرب الله رب العزت دا مشرق و دا مغرب رب دیں لا اله الا هو نشتے پر الاب المذکار مگر صرف یو اللہ رب العزت دیں فتخذو بس اونی سا دی اللہ رب رضیت لر ازیم وار اونی سا دی اللہ رب رضیت لر اخیار من نفت تخیص و شریف که داوید اللہ ازیم وار اونی سا او توراک که داوید جی اللہ رب بغیر لر ازیم وار نوستی این جیلو در طور مشترک مثلا سلط علی عمران دریم سی پارا ایاسم بر چون سر سلورش بیتم آیاتن. امران دریمه سپارایات نمبر 46 اولیا اهل کتاب تعالی و ال اخر ما سوائم بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا ربابا من دون الله سورۃ ال عمران دریمه سپارایات نمبر 46 یہ اہل کتاب را کیو خبر تا جنو تاسو په منسی برابر ده سوائم بيننا وبينكم قرطبين وروي لا يختلفوا في التورات والإنجيل والقرآن لا تورات والإنجيل لا يختلفوا في الكتاب تفسير المعنى ومدارب ذكر هذا الخبر يقول لا الله ولا نشرك به شيئا ولا يساقض بعضنا بعضا, بعضا أرباب من دون الله سورة بني سهل جدا يتاورات اصل مقصدي مثلا الله تتخذون من دوني وكيلا فالقران الشريف مقصدي مثلا فتخذوا وكيلا ومشركه ذا طول الكتاب ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله كلكم ذو توحيد بيان او ذکر فتچيو هم مسلا مسراد يو بالقران الشريف سے ذکری قران الشريف ہمدا مثلا ذکر کردی ولا تكونوا اولى كافرين به او مکه ای اوله کافرین دی اول ول انکار کوونکی بدیوان ی قرانی شریف باندې اول کافر ادعا زمشی ولا ته کوونو اوله کافرین بی بنسترو تویل کیږي حال د اجر بنی اسرایو نه مکه مشرکین خپل مکه کې انکار کړو نو څنګه دې ته وی تاسو اوله انکار کوم ته دې مجورې اصل کې خلک اعتبار د ملا خبرې لګی اره مولا امام د کما قبر کې هاگیر اعتبار وي یو چې د هغه علماو بدی وجنا هغه ته په نسبت کې د خلکو مې چې دین مانی مونږیم نه مونو بدی وجنا کارین کنورم کول کنه نورم کړی هغه پس خلک نه ورپدل او يهودو له ماو خلک بدی په ذراتل ولادتونو اوله کاترین به کیږي ولا, ولا تشفرو بی آیاتی ته منن قليلا ولا تشفرو او مخلی بی آیاتی په یتون زماباندی ثمنن قليلا به سیلږي یاندا دنیا لګه پدی باندې مغرثوي ولا تشکرو بآياتي ثمن قليلا پدی باندې پیسې مخلي اکثر علماء د آیات باندې مسله اجرت ذکر کړی ده آیا پتوعات باندې پادان باندې پجمه پدې سترو تدریس پدی باندې پیسې اغستلې کی یعنی شارغتلې حکم متقدمین علماء دي چې ما وبوهنی بالکل اجرت بالکل پیسې بنشاغتلې اگر څنګه مسکه یا آزان کې یا دردو تدریس کې په پدی باندې پیسې بالکل نشا غوښتلې کوم متاخرین علما دی رستنی علما نو حقيقه په دې باندې اوجرات پتوحات باندې هغه غوښتل شي و یا غیره ذکر کړو کچري خلک په دې باندې پیسې ناخلي اوجرات پناخلي نو بیا خو پی تزي دین په دې سره دین به ضایع شي ځکه هر دو بغلول کارونو کې لګیا شي هر به طرف کارونو کلاګیاوی دي طرف تاسو توجہ اوریږه هرڅو بوځي چې دا به اخیته ځکم د بل خوراک څخه ما نو حارثو ولادین فریګي دي او خلکو طرف دنیا ته تلګیا شي په دې وجګه پړی باندې هغه تللی شي چې کوم علماء هغه سترو ویل دي نو صرف دمرې ویل پا پا کی پاګیبان انسان خپل ګزاره کوي اګه څنګه علماء دیوبن په بارې کې راضی حاږي چې تنخواه هغه سترم کومې پیسې به مېش بیا واپس کړي دېنو نه مېش خرچه دمرو شدا پکه ذاتیه هغه به او دلیزان په عمر رضی الله تعالی او عمر رضی الله تعالی خپل دوري خلافت کې چې لیکم امامان او حرید به تنخاګانی ورکوړي په بعضو لماء وي اغتسل چې متقدمینو بالکل په نشا اغتسل او اصل متفقہ خبره هغه ده چې د کورو په اتفاق دی نه اغتسل چې دې هر یو افضل او اعلی غني ثواب هر یو په دې کې غني چې وانه خري دغه په دې سو فائدې دي یو کوچې کله تچانه سناخلی یو په قبر صفاق ګولې شي هک به بیانولې شي کچانه ساخلی مګیا و ته اګنی شي بیانولې بیا یو رسو براته سره کوي نه یی په بو کې تقریبا او څنګه مولاو معری ظلم سلوکای سنت باندې د ادم را خلق را وندولو د رسم رواجو نه دا سینې دي موږ خاند زوی چرته سنت او هغه په ترقه کوم چې دا تاله مېک منځرو په کوم هغه به زتا ته نظر کوم بیا ودا مسلین نو که چې ساړی دنیا والو ته کم خلکو د تم سړی حتې شي بیالی دوی چې سره تنختون تمه شي بیا سر کې اخلاص باتې نه شي بیا سر چې د مقصد لو او رما مخې تچو جو ب نه دا لما تیک شووه و خوظان ل چې دا خلاصو که نن به د غثر شروع کې خلق به کار او کسب شروع کي بلته ب کوېنا به سرراده په دیمان بګټو دنیا کار سره کې او د انسان افزلی خوده قی چې دی دنیا هم کوي اودین به هم کوي نبی علیہ الصلات والسلام او دنیا ځوانه به بول نو علی علیہ الصلات والسلام ورته ترکانو دارن داوود علیہ الصلات والسلام غریبه جوړولی سليمان علیہ السلام په ټوکري جوړولی او داغې نو یې خپل گزاره کوله دارن هغه کپړې تجارت به کولو نبی علیہ الصلات والسلام غړي چیلې سرولې وی موسی علیہ السلام غړي چیلې سرولې وی نبی علیہ الصلات والسلام اکثر نبی علیہ السلام او افضل در ټول علما په نسباني بهترم دتوي چې انسان ورته خپل کار روزګار کوي او ورسره دین کار کوي نو په دې کې اجر او ثواب دیات دي ولاتهشترو بیایاتی او ماخلی پیاټونو زماباندی سمنن قلیلہ پیسې لريږي خود وبدې کم هغه اصلي نو هغه په تحریف باندې اصل کې هغه اصلي اګه څنګه روس صورت العرب کې تکم شیری حکم به هغه به ولا بدلته او په دې باندې بډې پیسې هغه اصلي یعنی دغه تحریف مکه وی او پریوانی پیسې ماخري و اي ای يا او خاص زمانه او یریږي ولا تلبس الحق بالباطل فځکه دری بث صفات دری قواحطونو و يهودو ذکر شي او دری خص صفات لري هغه د ایمان ولو ذکر شي دری قواحطونو دری بث صفات هغه د يهودو دادي یو تلبيس الحق بالباطل خلق د حق او باطل هغه ګټو درین کتمانی حق، درین سرک عمل، درین خصفات مومنانو، یو صبر، درین شلات، او درین نمبر ایمان بالآخرت. ملا تلبسو الحق بالباطلی، او مر حق لرا، بالباطلی، سرر باطلو، حق و باطل حق مر گرد حقا باطل گډوډ کول مثال بصور باندې یو کس صحیح خبر ووکی او, او بل کس یې ها کو باطل گډوډ کیدای روان د قصې بیان کی مثال بصور باندې مخ کې به دغه خبر وییر پینېن خیرات نمنې دوانه مڼې دانې مڼې دان شیخ القرآن رحم الله فرملی په غور تراغلیوم وې زمما یو ډاکټر دا هغه ترملګرتیا وا ناګر کیناسو سړی چې لیبل تر راګا دی پینېن سره خبر شي نو یې دا خودس خلق دی د دې او خیرات نشته دی زکات نشته دی دوا نشته دی او رشیکل ندر بد تړ دی ها را کو تمای شارو که تیچب شازو تر خبرې کومه ما ور تیل بابا جی کاری دا خبره کوي چې دوا ایشته دی خو په هغه طریقه باندې چې کومه طریقه ده نبی علی سلام نه ثابت ده په هغه طریقه باندې راته دا څه دې څه وکړه هغه دې سنوي بیا ما ور تیل کچره هغه چې خیرات شته دی خو په هغه طریقه باندې چې کومه طریقه باندې نبی علی سلام زانه طریقې بداعت او بغلت طریقو باندې یو رتي دا خپل ځای غوښنه وکنه نوري خبري ما ته اغلي دلې لري په ما په خپله د بچو سره ما په خپل وګونو ورته لیدل دا خبره کوله ډاکټر ورته وایي عمر در چې دغه سړی دغه نخاله کیجادي ویقا دې دا وې دا مونږ ته مليانو غلط ویل مو په خپل کې خو ځوانونه خیرات مونږ اوس ما ته پاتوره قداز دعا مونږ نه ما ته مونږ دعا سلام ثابتسته خيرات منوغو منغو په هغه طریقو کې کوم د شریعت طریقې کې انسان ته پاداو ملوږي هر یو سيز منغو منغو منو ولیکن د مولیاو چې خلکو ته حق او باطل ګډ ورته اوس هم څه ځای خبره کوي خلکو یو دا پلانې کارنونه پلانې کارنونه حق او باطل باطل پروسه کوي چې حق او باطل ګډ ورته کې چې سره په کې هر خبره بیانونه وي وراتل بسل حقا بالباطل او موږ ګډ ورته وي حق لرا و ت تمحق و ثم تالمون و تمحق و ت تمحق یا خ تفض په مخکماندي ولا سلبسل الحباني م بیا مطب دادي ولا ت تمحق ثم تعالمون او م حرا و تم تعلمون او حال دادي چې تاسو پوهیگیي دو معنا و تمحق داان لکاندي و ت تمحق او پتوئی تاسو حق لرا وانتم تالمون او حال دادے کتاسو پوئیگی چنی دا حق پر دلخکار ندے او دا آغی بوجود تاسو حق پتوئی قرآن شریف کت مانی حق ہے پر یہ بار ہے کی یو دیکن سورة علمران اکتا نمبریات کی زجد ورکڑی اہل کتاب ہوتا یا اہل کتابی یا اہل کتابی لِمَتَلْ بِسُونَ الْحَقَّابِ الْبَاطُلِي وَتَتْتُمُونَ الْحَقَّابِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ دقل سے آیات فالتا کتاب پر یا اہل کتاب اسطرحی دی مزجر اہل کتاب وطاب حق پٹو لبان دی جو امزل سور بقرا رسو 117 نمبر آیات کی امرائشی اللہ رب العزت تقویر فرقی اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا انزلنَا مِنَ الْب ولاِقي لاانه هم الله <سؤال> يع هم اللهينون <سؤال> سر د باقره سيات دارن س بقر سوچې زيات ک الله رابرت فرمي ظمي سپارې دو بیاول المخکي الذيناتينا همم کتابه یاریپونه کا مع يعرفونه ابنام وإن فرييق منهُم لا يمونونه الحق هم يعلممون وإ فریيق من هممي کن ډله د دونا الحق تامہ کا پٹی حق یعلمون او هر دغه چې دی په ویګی جراح پټول وکړنه دی دارن سورہ 37 نمبرات کې الله رب العزت فرمایي یو دیر شمئات کې الضی نایب فلونا و یامرون الناس بالبخل و یتمون ما اعطهم الله من فضل پټی دی هاغه څو د خپل فضل نورتور کړی دی دارن روست سورہ بقره کې براښ 143 یاد کې ولا تقموا الشهادة تاسو گواہی مو پټوي او دوته تری ته یاد کراځي ولا تقموا الشهادة وميئتهمها فإننه آثم القلب چاچی گواہی پټکار انسان زګون انګار دی دارنګ چاليته یاد کراځي ومن الظالم من كتم شهادة عنده من الله هندوی ظالم هاو سوځي کی گواہی پر الله د او دې پټي حدیث کراځي رسول الله صلی الله علیه جو روید که هر اچاته بود شیطان ویرده شاعت حق معلومی دید آغی بیانی دیده دویم حدیث کلالی نبی علی السلام فرمیلو من سو اله ان علمین فوا یعلمو فکتمه هل جمه الله یوما القیامتی بل من النار کم انسان, کم انسان نا دیو علم خبری بارکی تفوصو شو او دیتا معلوم واد دی سرد آغین اپتکا هل جمه الله یوما القیامتی بل من النار اللہ با دی انسان تا قیامت پرس بانی دا, دا, دا, دا, دا, دا او رواگی باورتا واچین محق کلر تا معلوم دی دا اغی بیان خلکو تاوکا و تاکتم الحق قادا دا یہودو کار دے اچھاک بے پٹولون او پٹووی تاکسو حق وانتم تعلمون حال دا دے اچھاک پٹول کار ندے و اقیم الصلاة و آتو الزکاة ذو اصول صفات المؤمنان او ترتیب د اعمال صالح او تا واقیموا الصلاۃ او پابندی کوي د مانځ او اتو او ورکوي زکات ورکاو ما راکعین او رکو کوي سره د رکو کوونکو ورکاو ما راکعین تفسیر معلوم تنزیل ذکر کړی دی یعنی سولو ما الضی نا فی صلاتهم الرکو موس کوي تاسو د هغو خلق ترا چې دا غی په موسکی رکو ده ځکه ځخاله چې د تغیر سره رخونو چې سره قدرېدلوي یا ترڅ سږه او تر سره سره که ته کولی مختلف قسم باندې خلک ژوندتي نو تاسو مسلمانانو سره مسګوي جلاغي په مسګو رکو ده دوی په علماء ورکا او مراکین ها نو ځین سوال دار আজি چې قران شری کې وځي دوه ماع تاجیدین نشته او ورکا او مراکین نشته جواب داغه دا چې عام خلک صحیح کوي ورکو ده اکثرو خلکو چې به ها مشاره چې څو په کوم نور څنګه چې خلق روکوږي تاسو مقصد کې وي ور کاو مراکین چې نه زیات پکې خدتکی نه پکې زیات چتورږي بلکې برابرې طریقې سره روکوږي درېم ور کاو مراکین کې اشاره ده د جمی مستاجي په دې کې ثواب ډیر زیات دی لکه مخ کې چې حدیث ویښو فینزیش درجه یو حدیث راغل بل حدیث کې اویش درجه راتل چې جمی مون د ځان له موزه یا اویش درجه افضل او بهتر ورکاو مار را اور کا او ماراکین او رکو کوی ماراکین تر رکو کوونکو قرانی شریف د رکو ذکر کیه نو اکثر مخ ال انبیاء له صلات سلام د غیم ذکر پر رکو سره د غیم صفات کی دارنګ د دا نیکانو خلقو د مؤمنانو صفاتونه هغه پر رکو سره کی کله قرانی شریف په دې باندې حکم کیه صورت حج 78 نمبر یا کله حکم کړي یا ایھا لینا منر کا او وستیدو وا بو دو وَبَعَلُوا الْخَيْرَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة حج آیات نمبر اتتر کے امر پر رفو بانده در این تاریخ قرآن شریف کے صفت دا مومنانو ذکر کی گی سورة توبہ ایک صوبار نمبر ایات کے الابدونال اصائبون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناغون عن المنكر نو الراکعون پاکیو صفت دا مومنانو ذکر کی گی در این شریف دبیبی مریم ذکر چې کومه سورته आले عمران 43 نمبر آیات کې یا مریم وکنی تی لرا پکې واس یودی ورکای معرکین دا رنگ صفات صحابه کرام رضی الله تعالی عن سورته فتح 8 13 تم نمبر آیات, آیات نمبر 28 کې صحابه کرام رضی الله تونس صفات چې محمد رسول الله ولذین امنوا ما او اشدوا للقتار وحماوا بینه تراهم رکعا سجدن يبتغونا قولا من الله ورزوانا سیماما في وجه من اثر سجود سورة فتحا آیات نمبر اتائیس اتشتم نمبر ایاتو صفت صحابه کرام رضی اللہ وطم فرقو سران دارن سفت داود علیہ السلام فرقو سران سورة سواد آیات نمبر چوبیس سلیرشتم آیات درشتم اتشتم سپاران چو وقر راکعا وعناب دارن تبیت اللہ شریف علاو دخل کو صفت سورة باقره ایک سو پچھ سنبریات کی برو سرائش و روکع ایس سجود ابراهیم علیہ السلام کی فرمائی دارنگ دا کافر و انکار سلیم مرسلات سلات ارتالی سنبریات کی ذکر کیجی و اذا قیل لهم رکعو لا یرکعون و قرآن شریف کی تکریما فدی اوو ترکو سراز رکو ذکر شویدی اتامرون الناسا بالبری دا درین قباحت دا لکتابو دا یہودو اتا مرون الناس ها عمل که عمل نکی اتا مرون الناس های حکم کوئی تاسو خلکو تا بل بل ریپنی که بانده و تنسو نانفوس او هرکرین دیس کل زانو نا وان کن تدون ال کتاب او حاولا چلو لی تاسو کتاب افرا تا خلون اتاسو قلنکار نا فی تاسو جنکوئی در انشالله اغبا پا بلا مقابا نزکر کو چو قرآن شریف کی کم کم کارون دی چو ق بل پڑھی کې تر کې عمل داه يهود قباحت چې بیان به کولو ور سره عمل نو کولو حدیث کرازی ابن عباس رضی الله تعالى په تفسیر ابن كثير ذکر کړی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته تن راغې او ورته ویځ امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوما زمزږ دې کې دنیا کې وګرځم دا کارو ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي خط کس شلی تا تا دمرا لویکار که بیاورتی خزا دا کارو کن خوزده تا دری آیاتون دا قرآن شریف خیمه فهاغی ورطر عمل کوا وی کم دری آیاتون یو آیات ورطی ابن عباس رضی اللہ تم داویلو اطام ورون الناسا بلبری و تنسون انفسکون و انتم تدون الكتاب افرا تاقلون ای حکم کوی تاسو قلق و تاپنی کوی ارکون وی خوزان نو تاسو کتاب وملولی دویم آ دولتم سی پارے آیات نمبر 83 ات اتایم ات نمبر آیات ورتو ویلو کہ بااری کی ہود لے سلام قول قوم کا بیان کی سورت وما اووری دوز ارادن لرمما عن نو خاالفه کوم د مخالفتتو ما انهاكم ان هاکومان هو اللا شما غ ضت تاجمنو کوم تاسو لرا د غنا ودرې سلام ز دا س ن کوم تاسو زه د یو کار نه منكمم او پخپله د زه غ کارو کمرت دو د قورانی شریب د یتکن در ياتورتي معابې في صورتېصف تیشت سپاري، ذَٰلِكَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانٌ وَلَوْ لَمْ تَقُولُوا وَلَوِ اعْتَصَمْتُمْ برا د اوسي خبره دا عند الله فنز الله ان س قو ما لا تفاالون دا چېي تاسوها غثر چې تاثونه تو ته و پخله پعمل نئ کل چې بنیپ الله ثم ارتدنوویلاعن ورتهوي زپ شم ز پلهپل اصللا ک روکم هغېروسیخکو دري خبري باید شوونهط وورون الناسسان كمم توي الناس تاسو خلکو تابلبرري پنییکباننددي سان عننفسسه کوم. او ایرکل ایتاسو زانو نستاسو وانکم تتگونه کتاب او حال داره چلو لیتاسو کتاب حدیث کلازی نبی علیه الصلاة والسلام فرمائیلا تیاز سالین کم دادیز درشیرم دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمائیل جهنم که یو تن بداز دیوی که دا کلمی بتی نراوی وي دش دا شاپا طرف او دی اخپلو کلمون بداز تاویی لکه دا خر پرنگی جهنمیان برایشی تپوس بکیو کې څو وجدا چې تا دا تکلیف کی مو غوستا خبره نه و مري نو موږ په جهنم تراغو خدا ته جهنم تراغي دی ورته ماتا او څه ما په خپل پی عمل نه کوله که تاسو عمل نه کول تاسو په جهنم تراغلي او ما سره د پوي په عمل نه کول ما تاسو څخه ځای ان دی و را کړی کی دارنګ یو حدیث کراځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو ان و ناس من اهل الجنه ينتلقون الى و من اهل النار ته جنت والا <سؤال> کسان هغه به جهنم والا ترا د جهنمیان سل بکې نو پاری ته څه خلک کو ویني نو هغه ته به وی فلمه دخلتم النار او والله ما كننا الجنه الا بما تعلمنا منكم تاسو ولې جهنم تراغلي زمونږ دی الله باندې قسم وي موږ جنت ته نه مگر صرف هغه د وجنه ته تاسو موږ څه ویریږی نو پاری عمل کړیو موږ د دې وجنه جنت تراغلو او استاد پخپل جنم تر اغلی مو خو استاد اوجن جننت تر اغلی استاد خبرمانه عمل کوي دی ورته مدقسنا قلنا نقول ولا نفالو سیدا مو کو تاو تل لیکن موږ هغه پذی باندې پخپل عمل نکولو وقته نو وي چې مولا در تسوین او هغه کوا او چې تسکین او هغه متواضع پخپل اکثر عمل نه کوي حدیث کراځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل ذل معراج پښتو باندې وکتم یو روایت کراځي راځین چې ما دخل پوری دل, روایت دل چلاغی را دا شونډه دا او پک اینچانو باندې کټ کېدلې ما ته پوسو دا بل کم خلک دی راتوی له شو د ساده ما ته خلک دی چې واعظین بل څه اقواز نشي ټول په خلک په عمل نه بل هلي سړي چې د راتل نبی اسلام فرمایل چې ما ز خلک اولی دل چلاغی شونډه لکه د اوخان او دیکري شوې میز ځانې اوس ریلی شوې او بیا د ستروت نه ډکی کې او بیا هم دغه عذاب هغه تبرک بیا باندې پرېښلې ورل او ګانډلې شوورل ما د پوزګا دا کم خلق دي اطول الله ساده مت आवाज نشته ته اونکي خپل عمل نه کوونکی خلق دي زين کلاسواله دې ايتړه کوراني شريف الله بياني چې پخپل په دې پټول قراني شریف باندې عملو شي او ټول قراني شريف باندې هډيرو لمدہ څه شي چې پټول قراني شريف داغي عمل پخپره نيوي او حاغي لګيوي جواب دا دي اصل کې سزا چوي يو سره هوي ته هغه د عمل د سره نيت وین څه هغه وی چې داغه د عمل نې توی، ول عمل شروع کړی نې ټول په قرآنی شریف عمل کوولې نې چې کو عمل نیت اشته چې به عمل کوما. هکمه انسان چې به عمل کوي، دی, دی. دی خو دی بیان کړي او کسانوم دې د پاره وایي چې نه دی په عمل نکوما او صرف به خلق ته بیان کوما. نبی عليه الصلاة السلام فرمایل د دې مثال دغه څه ویني چې دا یو چې خپل کو بلیږي، نو رخل کو ته خو خپل ځان خپل نن سبا لکه شمه دا نو خلک دی پیداخلي فخر دې از شوی دي دقق العلم دې خبره نه خبر نو خلک پیدا واخلي او خلک لمن پکړ دې چې عالم ته مخبر کئ چې په خلې پیعمل او هاو د خل عمل سلا و په خلو خري خو جهه قبره ورته کړې په هغه عمل وکړي و یا حکم کوي تاسو خلکو ته پنځه کوي باندې او دې کړیندي ځان نوسه تاسو وانتم صدقون الكتاب او حال دعید جل ولایتو کتاب افلا تاخیرون تا و قلنا سوچ نکوی وصاینوا بالصبر والسلام داغه صفات ایمان و صبر و صلات ایمان بلا اخرت وصاینون داغ غید اللهنه بالصبر فالصبر ترا فمان ترا وصاینو بالصبر امداد غید اللهنه فصبر سرا خدا مطلب کی اللهنه صبر در تنسیف کی استقامت در په مصلاه په مانځ تر غواړي موسټوی د هغه نه روس وی ول <سؤال> غواړي مانځ نه روس حدیث کراځي تاسو د دواګانی فرض مانځ نه روس زپاروم ساتي چې هغه ټایم کې هم کوي روایت د امام جبل رضی الله تعالی و هم کې راځي نبی علی الصلات والسلام وختونه کوي چې دواګان اکټم ټایم کې خو قبل کی یو دغه كله صلات المکتوبه حدیث کراځي فرض مانځ نه روس چې هغه دواګانی خو قبل او فرض روس یو خو زمونږه مخالفو عادت وی چې دوا تونه د امام لاسونو امام مقاله لاسونو کې څوک له وخت ته کیه مدازه دعا دي چې تم کې سړی چې اخلاص پاتې نشي اصل دعا هاه قبليږي چې ها کې اخلاص وي او سړی چې یو خپل قایم هم صبر دي چې اخلاص نشته دي اصل ځای چې کوم حاجات او ضرورتي دي خپل دعاګان او غوړې خپل ضرورتي او غوړې چې فرض منځن و چې دې دعا ډېرخه قبليږي فرض منځن روس غوړې یاد چې وقته کوي زداد الله نه کوي سموږ استقامت وریندا کې او د اې عبادت صحیح توفیق ال اعلی چې موږ دې سموږ ته وی پابندې نکيږي وا ان ه علی او یی کینن دا خامخا ګران کار دی الا علی الخاشعين مگر نه دې ګران په یذن کو باندې الله رب العزت نا الذین یظنون دا هر کس اندی چې یقین زون په معنی د یقین زون د آزادون دې مخفز شل آزاد ها غلفظ څه معنی لري او یو بل زن پرماندشک هم راضی لکام جنو کی ترازی نیبیل استنا فرملو یاکم زن ف ان زن اذبل حدیث یغدی ذ بوخاری شریف ذات راضی تاسو ګومان نظام ساته ذکر غومان یاکم زن ف ان زن اذبل دا دې د هر خبرې دی دې مزید ذات یاکم زن ف ان زن اهلک من کان قبلکم ګومان نظام ساته مخفنی خلکم دی وجنه حلال چې په ګومان یې زن په مان شک او په مان د ګومان راځي ویم زن په مان د یقین باندې میجکل په اړه د قیامت کې راشي نو بیا په معنا د یقین باندې او اودیدې کې مان قرتوی زکر کوي زن هاغونه کې خپل جمهور به معنا د یقین د جمهور ولا موقول لا دې چې د ځن په معنا د یقین دی نه کا تام یقین کې ځکه قیامت دا گمانی شیزه نه بلکې یقیني شیزه ده لیکن ان وی مقام وقیدون کې لې ملابیدون کې درغه خپل سره او انهم الیه راجوون او یقینن دیدې الله تواب پس کېدون کې دي واخر داوانا ربنا وزلامنا نفسنا ولم تخيرنا وطرحنا نكوننا من